Tjena, tjena och välkomna tillbaka till Tid för bröllop och släktforskning Det är del två i detta specialupplägg av Tid för podd Ja, Mastodontpodden -podd. mastodont eh, Och eh, har ni inte lyssnat på del ett så gör det eh, För vi kommer att ta vid, eh, ja exakt, där vi var, eh, där vi lämnade ja. Lämna er Ja, likt så gjorde du på Casino man måste lyssna ja. på se på den första för att förstå den. Mm, lite så. Mm. Eh, och jag är jag som är Emil. Ja. Jag är Otto fortfarande. Ja, och jag är fortfarande Rickard. Och jag är Emanuel. från van estersund. Fantastiskt, fantastiskt. Då var de formaliteterna avklarade, ja. så att säga. Eh, nej, men då hoppar vi bara eh, direkt tillbaka in ja. i filmen. Då var vi någonstans? Eh, Efter breako. Vi hade... Ja exakt, vi hade precis snackat om scen med Draco ja. Draco, visst eh, Draco, Draco eh, Så nu eh, tar vi planet till London tycker jag Ja mm. eh, Och just <laughs> Vilken surt ja. Just det Du ja. Nej jag var inte för att fundera på vad som hände Nej men just det, han ska ju ja, säg upp eh, sig mm. Ja Ja det, är, det händer hände egentligen två ganska så här, speciella grejer Dels så vill han säga upp sig Och dels så sparar han på grejer från tidigare ja. uppdrag mm -hmm. Ja det, det är det två också. ganska ja. utstickande ja. saker Ja, förhastar han sig inte lite där när han ska säga upp sig? Ja det är lite impulsivt eh, Förhastning är väl bara ja, förnatt Ja det är väl lite impulsivt Det är väl lite som Leisenbys stint som Bond ja. överhuvudtaget Alltså upp så lite tidigt helt enkelt ja. Det är ju lite, det är, det är sånt symbolik ja. som jag inte har tänkt på och Inte säkert eh, finns Men den finns som man fabricerar ja, Så att det, det är ju ja. Det är, ja, det är lite kul Det är ju plockat från boken Bara i boken sa ja. har han ja, I ett år eller mer Eller jag vet inte, ett halvår Liksom funderat på om man ska sluta Och skriva ett avskedsbrev och så där, Som man sedan aldrig får iväg mm. Det är ju plockat därifrån Men det görs inte så bra i filmen Jag vill gärna jag vill gärna återknyta till Maybombs manus från 67 som jag gick igenom i, i del 1. Som ni som lyssnar där vet att jag är, jag är fascinerad av Maybombs tankegångar inför den här filmen. Och där så var Moneypenny's motivering till att ge Bond ledighet istället för avsked. alltså det där brevet och som hon för vidare Att hon hade tydligen satsat pengar på att Mary Goodnight. Hennes sekreterarkollega som inte syns av i filmen överhuvudtaget. Är den av hennes kollegor som kommer ligga med Bond först. Och hon hade satsat 25 pund på det. Och därför vill hon inte att Bond skulle säga upp sin för det innan det var gjort. Ja. Jaha. Det räcker inte med att hon gillar Bond. utan Hon har även satsat pengar. Ja. Det är ju intressant då för den som inte vet. Att Mary Goodnight som alltså dyker upp senare i Mannen med julpistolen Men som en helt annan karaktär. Måste tilläggas. Ja, hon är, hon, är, hon är ju Bonds sekreterare. Penn är ju M's sekreterare. Och Bond har en mm. egen sekreterare i böckerna. Men är det verkligen en karaktär? Ja, ja. Ja, ja absolut. Hon är, hon, är ju, hon är ju... I alla fall i... Om Men jag menar i filmen, Mannen med den pistolen. Det är knappt som man kan mm. kalla det en karaktär. Det är mest en människa. Nej, du menar så? Nej, nej. Hon är mer karaktär i böckerna. Ja, jo, det kan jag tänka mig. I de sista böckerna så är ju hon viktigare... Ja, Penny är ju knappt med okay. över överlag yeah. Utan det är ju mest Good Och senare Loelia Ponsonby Som är hans nya sekreterare mm. Ja, just det exakt. Men det är det som är grejen En sak är ju, bara för att snabbt säga det Som jag har uppfattat att En av de vanligaste missuppfattningarna I Bond-serien är ju att Moneypenny Är Bond-sekreterare Det är, ju det jag... det är här hon inte Nej, exakt, det har jag hört från många som har sagt Ja, vad är med bond -sekreterare? Ja, det är Miss Moneypenny Ja, men det minns jag under någon av de tidiga bondfestivalerna ja. som jag, på TV3 så hade de en tävling. Ja. Jag var med i tävlingen och ja, äh, svara är... den här frågan, vad heter bondsekreterare? Då sitter man där som bondfan och bara, ja, det är ingen <laughs> som kan svara rätt på det här. Det är ingen som vet. Nej. Nej, men, ja. det, jag vet, det är en väldigt vanlig missuppfattning. Ja. Det är MC-sekreterare och ingen ja. annan. Uh, annars finns det så mycket att säga om den här uh, scenen egentligen. M, M är ganska vresig mm. och på dåligt humör okay, han, han, så vresig ska han inte vara eller? det känns Nej. Det är, han, han, han vill ju inte ens höra på Bonds resonemang det är bara, that's all, that's all. Ja. Oh. fast han har ju mm. lite dåliga dagar i i andra filmer också i och för sig, men inte på det sättet jo, men det är så konstigt som viktig grej det, här, mm. det handlar om Blofeld liksom. och Bonds, skurken som kanske har, liksom, som har funnits ja. Uh, och så tycker han att, att nej, Du behöver inte hålla på med det länge Det borde vara det, fortfarande det viktigaste Att hitta honom ja, ja, Överlag då tycker jag att ja. Lazenby och mm. Bernard Lee har Väldigt bra scener tillsammans Och det beror ju mycket på att manuset är Väldigt tätt skrivet just i de här scenerna Men det är sällan Vi har som pass bra nivå mellan de två Så pass bra kemi mellan karaktärerna Bond och M som vi har Dels i den här scenen och dels i M-scenen Som vi kommer att komma till lite senare i avsnittet mm. Är det så mycket kemi? Jag, jag vet inte. Jag tycker du, det är en bra dynamik där mellan chef och anställd, om man kan kalla bond för det. Det är en tydlig, tydlig uh -huh. maktposition. Jag, jag, nej, jag, jag håller jag, inte med. Det, faktiskt. Nej, jag gör nog faktiskt inte heller jag, jag tänkte precis säga det, att jag tycker faktiskt. definitivt kemin mellan Conry och Lee i Doctor Noo från Rush We Love och Thunderball också till viss Men först, de två första framförallt så är det väldigt mycket bättre kemi och det känns väldigt mycket. Mer som att Conrad ändå har respekt för, för M. På ett sätt som inte Laceyby kanske har. Där tycker jag det är ja, mer jag tycker, jag, liksom, jag tycker att det ska vara lite ömsesidig respekt ja. på något sätt. Ja. Även om M ska ja. vara chef. Men här har ju M ingen respekt han bryr sig på inte. alls. Tycker jag. Han Nej, skiter ju att Bond säger upp sig. Ja, och det är en av hans bästa agent. Liksom. Exakt. Det jag tänkt komma med är att det ska vara en ömsesidig respekt. Men det ska vara tydligt vem, vem, som, är, ja, vem som är chefen. Liksom. Ja. exakt. M ska vara auktoritär. Men han ska ändå... På något sätt kunna respektera Men bond. det är ju väl väldigt tydligt i de här scenerna. Men han är ju det här på fel sätt. Han är ju bresig. Han månader. vill ju... Svin, typ. Ja. <laughs> han vill ju knappt ens... Han vill ju inte ens Nej, titta exactly. på honom. Nej. <laughs> Nej, det är det jag menar med lite ömsesidig respekt. Ska vi, ska vi snacka något om kontoret? Att det är märkligt att han tittar på... Jag tycker det är riktigt vilar, bra. Eller? En av huvudpunkterna faktiskt. På något ja, vis. Ja, ja. ja, där såg de ju ner. Ja, det tyckte... Där såg de ju också ner... Om inte, det, om, om inte kodnamnet det, finns, till, så, om det finns till så är den här snubben en väldigt sjuk människa som samlar på klenoder från en annan mans uppdrag. <laughs> <Så> att, <laughs> <laughs> <laughs> ja. det är ju. Varför, det. Har, varför har Bond liksom ja, Red Grants klocka till ja. exempel? Nej, ja, den är flummig bara. Ja. Det känns ju bara som en, en grej de lade in bara för att Koppla, ja. tydligt signalera att ja, det är Bond. Ja. Det är fortfarande Bond. Ja, ja det är också en sån mm. sen som... Den är väl okej, okay, men den... Tillfälligt inte ja, så mycket så egentligen. Jag, jag tycker det är lite onödigt. Det roliga tycker jag med den är sen när han blir uppringd när han sitter på kontoret så, så, så ändrar han ju sig från att säga WXR till Kingspan, W Kingspan. så det, han så han har ju han tänker ju sluta, det vill han göra. Ja. Han har redan där så sitter han och, så tänker han ju på att han här inte någon sju längre. Nä, när han hujer sin plunta ja. till på målningen på drottningen. Det är riktigt bra. Mm. Ja. Ja, det visar jag. Mm. Det är on her majesty's secret service. On her majesty's. Mm. Um, så det, ja, det är en fin touch. Det tycker jag, absolut. Mm. Det är sjukt att drottning den... Fick också med. Ja, att den kvinnan som är på den bilden är fortfarande drottning över England. Här. Ja, det är ju sjukt. Ja. <laughs> när ska du ta slut? <laughs> vill, vill du att vi ska ta slut eller? Nej, det är inte så jag menar, men det är väl hon är väldigt, helt ja, det har väldigt ha, Det blir det blir min och Emanuels eh, kungliga mm. podd senare. Ja. <laughs> ja. ja, ja. Alltså, vi drar till Portugal istället, tycker jag. Ja, turfäktning. Ja, det... det ser ut att göra riktigt ont alltså. Men det finns ju en, speciellt ett klipp där När, när verkligen tjuren bara sätter, ja, sätter på honom tänkte jag säga ja. Men verkligen <laughs> sprick, Springer på honom och bara stångar skiter Ur honom verkligen Ja men det är en riktig sån smäll som bara ja, Men det ser ju ut som att han får Är det, no, är det någon, något klipp man kan visa När någon verkligen får en whiplash skada Så är det ju den där <laughs> liksom, Nacken är fyra meter framför honom När han är borta vid väggen liksom. jag, vet, jag, jag kan inte sluta skratta ja. när jag tänker på det här. Det är så <laughs> Ja. glädjen är stora <laughs> Nej det ser bara ut att göra jävligt Det är ju bra man i så fall för Jag har inte hört att någon dog ja. i alla fall där Varför de valde just Tydligen Så de ville spela in i Portugal Och så ville de ha något sånt där Event som de kunde använda Och då tyckte de att det passade väldigt bra Med just för, för tydligen så är portugisisk tjurfäktning Annorlunda mot spansk de, I Portugal så dödar de aldrig tjuren På en tjurfäktning. Och då tyckte de, att det, de, pass, de, de tyckte att det passade till Draco, att han var en var varm karaktär som inte ville liksom... Eh. Ja, spansk tjurfäktning är väldigt brutal. Då kör de till man ner svärd i mm. nacken ja. innan de ska fäktas för att hålla ner huvudet. Okay. Det är väl till och med förbjudet eh, nu för tiden va? Spansk Nej. tjurfäktning. Nej. Mm. Ja, det skiljer sig också lite mellan delstaterna. Ja, visst var det det. De har förbjudit mm. i några... Mm. Barcelona har förbjudit Katalonien. Ja, Katalonien var ju först Men det var ju mer Skitsamma, sidospår ja, skitsamma. Exakt, de ville mer ge, Säga fuck you ja. till Madrid Men skitsamma, sidospår, sidospår. Men här, Det den här scenen... det här är ingen geopolitisk nej. podd det här är en bonnpodd Det kommer i vår geopolitiskt <gård. gård> Fotbollspodden, <gård> <gård> <gård> fotboll då snackar <gård> vi om det <gård> <gård> uh, Nej men det, det här är ju en uh, sekvens som blandar Högt och lågt på något sätt, Tycker jag Ja Um, jag gillar Le Leisenbuss uh, Line Delivery på um, Vad säger you have to give, the, give me the mm. name of your oculist. Jag tycker oh, den är precis. dålig alltså Jag tänkte precis säga jag det tycker den, Jag tycker den är jättebra ja, nej, Det är ett sånt exempel jag tycker, också det är ett är sånt exempel jag tycker att det är Det känns som att han fick repliken säger den bara så är vi klara Det känns inte som att han lägger något riktigt där tyckte jag faktiskt att Roger var bättre än, äh, även om han var katastrofal på många andra sätt som Bond. Så tycker jag ändå att han hade en komisk timing som inte äh, George jag har. Och samma med det ja alltså, Jag gillar nästan alla Lisebiz One-liners. Alltså, lines är ju bra, repliken är bra, men levererar Alltså samma sak, man kan inte han göra Han inte. säger om, han, lite som Timothy Dalton, liksom, bara seriös, bara. Nu säger jag det här: Det, det, är, liksom, det är roligt, men det. Uh. Ja, jag spelar en seriös bond så jag behöver inte liksom. Det tycker jag Adolto gjorde det bättre. till det, mycket bättre. jag gillar det. Här känns det ju här känns det mer som att humorn är en, man säga, mer en torrsynisk humor Medan Roger Moore och till viss del är det mer, ah, men nu ska vi ha roligt. Här man, kommer här en en roligare ja. liksom. Men Det, han... det är ju olika tolkningar av bond, ska ja. lite här, här blir det mer seriöst ja. av filmen också, men, men uh, om man tycker att Lee är dålig då får ju han jobba hårt för att vara sämre än den här Olympe som är drakos Vad är hon? Ja, mistress till. Typ. Alltså, herregud. Och hon kommer in. Ja, det håller jag med. om. Hon kommer in och säger: Hon vet ju också, såklart som alla andra i världshistorien har vetat vad Bond dricker för dink. Oavsett om man känner ens Bond eller inte, så vet man att han dricker shaker något stört. Så att, ja, det känns också lite så där. Alla vet vad han dricker, alla vet hur han har den. Förutom händer som kanske i twice. Så det är Jolodim ja, twice. Det kan jag störa mig på ibland. Men det är just den här när säger um, it, it would be interesting to take night school. Perhaps. <laughs> ja, det är... Så... Oh. Vad är det för ett? Vem har skrivit den liksom, linan? Nej. På två, jag får lite sådär Alikerin alltså. Ali Bey, den ä, repliken. Får lite såna vibbar här. Alltså. <laughs> Även hon dubbad av Nicky Van som oh. har dubbat de flesta bondbrudarna upp till den här punkten. Vad? Oh. Ja då är det hennes. Ja, det är hon man ska skylla på Jag tycker i alla fall scenen vid Bordet när Draco och Bond och Tracy sitter tillsammans Jag tycker att den dramatiska skiftningen där Är lite konstigt Gjord hur det går väldigt Det eskalerar väldigt snabbt hur Tracy Blir sur på både Bond och Draco Väldigt fort Hon vill, hon vill veta vad Draco har För information till Bond Och så säger hon pappa och Or, or, or you will never see me again Eller någonting sånt och sen blir hon sur och stormar därifrån, och Bond görs, följer efter henne. Och... Vadå, det, kan väl, det kan jag köpa helt fullt. Hon har ju fått veta av Olympe att Bond kommer få en miljon om de gifter sig. Att hon, hon är någon sorts handelsvara för sin farsa jag kan väl förstå. Men att får hon... de verkligen reda på det, tror jag? Hon... Ja, ja, så har jag alltid tolkat det. Hon får Olympe säger, säger allting. Det är därför han, Men jag tycker det, det borde ha visats i sådana fall, för det känns otydligt. Varför hon reagerar som hon gör Utan den informationen äh, dessförinnan Fast det förstår jag Fast jag vet jag, det of, ja, det äm, inte jag om hon liksom. I vart fall så läser hon ju in det mellan, mm. Hon läser ju in i alla fall det i situationen ja. Och bakom kulisserna ja. mellan raderna Så fattar ja. hon ju det ja, jag, jag har alltid tolkat som att hon får veta det Och det är därför hon reagerar som hon gör ja. Och jag är, ju, jag är ju erkänt trög alltså, så att, Men jag har ändå fattat det så att, en, sub en subtil ja, sågning käften. där Känner jag Ja, ja. Okay. Nej men, eh, nej, det är en av scenerna som inte funderar för mig. Jag tycker det är lite otydligt varför hon reagerar som hon gör och, och varför hon stormar därifrån Hade kunnat ha gjorts bättre uh -huh. Ja, ja okej, okay. jag har alltid tolkat det på mitt sätt Aldrig sett på någon av versionen wow. liksom. ja. Den övergången är det, också väldigt Nej bra. men det sägs ju inte rätt ut liksom, Men ja. Den här övergången är väldigt snygg också Det är väldigt mycket snygga övergångar här Vilken tänker du på? Till mm. montaget Verkligen Ja, Ja, om, om, om det som Emanuel sa var en subtil sågning så ska jag gå fram en övertydlig sågning och säga att jag tycker att det är så brutalt jävla dåligt så det är helt oj. sinnessjukt. Va? Jag hatar okay. det där montaget. Ni ja. ah. tycker till och med jag är bra ju. Nej, jag, <laughs> jag avskyr det. Oj, oj, oj. Det, räd, det räddas ju bara av att Det är bra musik Ja, det, ja, ja, jag tänkte du menade musiken först men ja, ja. Ja. Det är det som Nej. brukar vara Det brukar vara defektion av Men vad, ja. vad är det som är så dåligt med det då? Ja, fast det är ju, vad, är det, vad är det för jäkla Vad är det för klipp de visar? Det, är, oh. det här var en oväntad ja. Sogning måste säga ja, men vad, vad, vad är det vad, Alltså vad, vad, vad, är, vad är det för skit <laughs> de visar? <Det> <laughs> De visar en massa jäkla skit Från när Bond och förlovast. Tracy rider ja. på hästar Och det är... Ja, men på dejt, men jag de, vet, de är förlovade ju förlovade på ha dejt, med... ja Nej, men liksom Ja, men jag vet Jag, ty jag tycker inte själv montaget funkar då, överhuvudtaget för Jag tycker att det är... Och sen så, så landar i att de är jättekär, och jag tycker. Jag, jag, jag, jag köper, köper det helt och jag, jag, jag, jag är principiellt emot montage överhuvudtaget i film Det finns egentligen bara en serie där det verkligen lyckas, och det är rocky filmerna Då fungerar montage perfekt. Men här är det, jag vet inte riktigt. Det känns lite, ja. för, montage... det lite för smörigt på något sätt. Det hade funkat för mig om filmen bara fortsatte. Och med några scener där man istället förklarar att de blir intresserade För musiken har ju redan hintat om att de ska bli intresserade av varandra Om man nu kan tolka, tolka filmmusik ja. på något sätt Så ja, tycker jag att det hade varit bättre Men montage, bara grejen som du sa Du är principiellt emot montage i filmer. Och montage och Speciellt ja, Bondfilm Det har jag aldrig hänt, har ju aldrig hört hänt efteråt eller före Och det skulle inte hända Nej. där heller jag tycker, det är, jag tycker att det är en bra scen Och jag tycker att den är viktig För att, för, för mig är det den som gör Att jag faktiskt fattar att De har ju faktiskt sett Massor liksom, I den perioden då Som de visar att de har varit träffats Flera gånger Och det behövs ju för att förstå att de faktiskt är intresserade av varandra Annars hade det ju varit inte... Det är det jag menar Och Emil säkert också Att man, man skulle kunna byta ut mot något mindre smörigt Och mindre kliché Ja, liksom. för, jag tänkte precis gått där För i, i varenda film eh, Där de försöker göra parodi på sådana här kärleksgrejer Så visar de just ja, men Det är två personer som rider på <här> Springer på stränder och, och grejer lite, ja, springer, man har gjort i family ja, exakt, i Alla de här grejerna Exakt, Alla de här klichégrejerna där man där man i andra sammanhang försöker driva med det Det är ju med i det här montaget. Men det gjordes efter den här filmen gjordes. Jo jo i och för sig men då, då går det då, inte riktigt att inte... jämföra det tycker jag. jag tycker ändå att det är ett effektivt sätt att föra fram historien Och, och även att tid har passerat Och att de två spenderar mycket tid tillsammans Så det känns ändå traditionellt Att Bond skulle vara med en kvinna Som man börjar gilla på det viset som visas i filmen Att han går runt i en park Och han pratar med en när han är på en strand Det känns inte helt out of character När det kommer till Bond jag tycker verkligen att det är out, out of character. Jag kan inte se ett montage i en bondfilm. Det finns ju säkert någon anledning till att det aldrig har använts efteråt eller före det, det är ju ingen tillfällighet, tror jag. Exakt. Ja, det är till filmens till filmen. Jag menar, att det är visst. Särgenhet. Och att om man ska. Ja, med det här med att det är lite Klisché-grej, det är också. Visst, man kan ju inte döma det för att de var det där och då. Men mm, när man tittar på det nu, liksom. Nu, liksom, i exakt hindsight, så blir det ju att filmer känns mm. enormt. Daterad. På samma sätt som man tycker kvinnosynen ser liksom, illa ut på det sättet Det gjorde den ju inte på samma sätt då kan jag tänka mig Men det är ju liksom, ja Jag tycker musiklåten är för jävla bra däremot Lite Om man ska säga någonting positivt Men ändå inte, det är ju... Den är inte så bondig ja, jag den vet, är, inte, jag vet ju, inte, om det riktigt, riktigt om man kan snarare, men Den är den är bra, det är en bra låt Jättebra låt Ja, ja exakt, jättebra låt det är ju jättebra bara bondkänsla bond men... på den, det skulle inte jag säga Nej, det är ju en kärleklåt. Det är daterat dat ja, och det är och Det är inte hemma i min bomfilm. Därför... Nej, nej, jag så... kan inte säga att jag har något principiellt skäl varför det inte ska kunna vara en montage scen. Och i just den här filmen, där vi faktiskt, med tanke på vad som kommer att hända, så måste vi förstå att de faktiskt är kära i varandra. Annars faller ju slutet helt platt. Jag, Givetvis jag, Det går men, ju att göra på andra sätt eller? Nej jag, jag tycker det funkar jättemycket ja. det, det, då, för det, varför, det hade varit märkligt Att Tracy senare, sen efter, senare efter Sitter och säger att vi är kära Kanske kära i varandra Och så har man liksom inte fått Nu fattar man att de har ju hängt med varandra i kanske flera veckor Nej jag, jag tycker det funkar ja. Jag köper det, ja, men det ja. Fast det, det är ju ett så otroligt jäkla Slappt sätt att göra film på Man hade ju kunnat utveckla eh. Man hade ju kunnat utveckla karakter Alltså det finns ju filmer som är, det är... Det filmer som är kortare Än En Bond, än äh, Honor, Madness, The Secret Service Som lyckas göra en love story mer Trovärdig än det här Utan montage, om man säger så Ja men det är ju för att det här är en actionfilm ja. De kan inte lägga för mycket tid Nej, men man, på kan... deras relation heller Nej men man har ju ändå tid och, jag, jag skulle hellre sett att de la in Två, tre scener istället För... Montage, det känns som Emil säger Lite slappt, lat liksom. Kändes det som de var Jag köper. Ja, nej, jag har inga problem alls med. Det. Jag tycker den är ganska bra till och med ja, men det, det tillför just att Hela känslan av hela filmen Att det är en Bond Som jag gör en film Och hela filmen är annorlunda Och visst då accepterar jag att det är ett montage i filmen Tillsammans med en kärlekslåt Och det gör ju att den här filmen står helt utanför Alla andra Bondfilmer på något vis och där hade det varit någon annan Bond-film visst då hade jag hållit med Otto och Emil att det hade varit väldigt slappt. Men just i den här filmen så är det uppbyggt i dess egna universum på något vis. Att det kan finnas ett montage, Bond blir kär, han är ute och rider i en park och han springer runt på en med henne. Och det, jag köper det helt och hållet och det är till ja, Bond blir ju kär i eh, en annan film också längre fram. Nej, och där är en helt är annan ett typ av relation och en helt annan typ av värld som byggs upp och där hade definitivt inte ett passat in. Men är det är det jag menar? Nej, och det, jag menar, det är ju inte något... Jag tycker inte att det är ett argument att det har aldrig varit med i en, någon annan Bond-film. Därför är det fel. Alltså, det, den grejen... Det, det argumentet funkar inte på mig alls. För att i den här filmen så, så funkar det. Och det... Det är, ja, Fast... det är som folk som säger att ja, Bond ska inte gifta sig, därför är den här filmen dålig. Alltså, det är inte heller... Det finns, men det har jag inget problem med. Jag har inget problem med själva kärleken. Ingenting sånt. Nej, men det är ju också det om man skulle kunna vända på det till det som Emanuel sa, att det är det som gör att filmen sticker ut. Det kan man också säga om andra saker. Det behöver om inte vara positivt. Om liksom. andra filmer som är jättedåliga, som gör att om det kommer man ihåg från filmen. Men det är fortfarande Dårligt, liksom. ja. dåligt. Ja, men Jag tycker det passar in i filmen om helhet. Här är det, men det, är, ja. jo, här är det Emil och jag mot... <laughs> Emanuel och Det är din feeling över det här känner jag om. Objektivt oavgjort <laughs> Ja, objektivt oavgjort är det väl ja. Oja, Sen kommer det i alla fall Någonting som jag precis tvärt emot Gillar väldigt mycket Ja Vi flyttar oss till Bern är väl Och advokat igen, När de bryter in på kontoret Det gillar jag däremot väldigt, väldigt mycket Väldigt agentligt Ja det är lite ja, som en exakt. bra version av John DeLive Twice-scenen. När han försöker ta sig in i kassaskåpet. Ja. För där känner man ju verkligen att det är... Visst, jag tycker John DeLive Twice-scenen är rätt, rätt spännande också. Men det är... Musiken gör ju mycket här. Där har jag för mig att det knappt är någon musik när han håller på att öppnar öppna kassaskåpet med John Lewis Twice. Det kan vara jag som är ute och cyklar. Men jag har för mig att det inte är någon musik där. Men här är det Nej inte, det tror jag inte att det För här är det väldigt väldigt bra musik också komma ja, till och det. det är ju men, det är så tydligt Peter Hans är influerad Av Hitchcock Det är ju väldigt så, stämningsuppbyggande mm. Har någon sett filmen Marnie mm. av er mm. yep. ja, Det är lite liknande när hon försöker Ta tjejerna, alltså Tippi Hedren Försöker ta pengar från kassaskåpet Och städer ska gå runt utanför ja just det. Jag får lite just samma vibbar ja. Så nu tycker jag att nog att den Hitchcock-scenen är bättre för att Hitchcock... Han kan det bättre, han är bemästrad. Ja, han är bäst på vad vara Hitchcock. Liksom. Ja, men den men filmen det är rekommenderar jag till folk... Ja. Jävlar var bra den är. Mm. Men det, är fort... det här är fortfarande en väldigt bra scen. Okej. Och det viktigaste ja, Peter och Peter är ju tidspressen som hela tiden är väldigt påtårlig. Ja, mm. exakt. Peter Hunt är väl den regissören av bond som har varit mest lik Hitchcock på det sättet. Mest influerad av honom i alla fall. I den enda filmen han gjorde. Ja. Därifrån, ja det tror jag håller med om. Utan liksom för Den är ju rätt läskig ändå om man tänker. Alltså ett läskigt och läskigt men den är ju rätt Det är ju en suspensfilm i många scener. är det ju väldigt hög spänning liksom. Ja. Eh, Scenen när han kryper runt in i linbanan. Linbanen. Vad heter det? Maskinen. maskinrummet. Ja. Liksom. Mm. Jag skulle nog säga att Sam Mendes i Skyfall är mer influerad av av hitstock men det, det kan vi ta upp då. Nej. Oh. Nämn inte den mannen. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> vi kommer till honom sen Och vad tycker ni? Tycker ni att Bond ska läsa Playboy Eller inte? Ja, ja det jag. I Alla fall på 60-talet ja. Eller ska, ska. det är väl inget sådär han, Fan vad dålig filmen är om han inte läser Playboy Nej, men, men vi, vissa, vissa tycker ju, Vissa tycker att det är lite out of character Han ska inte behöva läsa Playboy Han kan ju få tjejer till höger Alltså George Laysen, vi måste ju läsa Playboy ja. Inte Connery Playboy var ju annorlunda. Ja. 1969 var det 2015 så att då var det ja. passande. Hade Kraid ja. dragit ju fram en Playboy i Spectre hade det varit helt annorlunda. Ja, ja det är sant. Så. Ja, Nej, jag kanske, speciellt i Ross så man kanske inte tycker att Playboy ska vara standard equipment. Men jag tycker kanske inte att det är Nej. out of character. Och precis då som vi nämnde att det är olika Playboy på den tiden var ju någonting annorlunda. Jag tycker att Christoph Walt ska läsa Playboy. Läst tyska ja, ja. Playboy möjligtvis. Ja exakt BDSM Playboy ja, ja. Jag inte, Det roligt, roligt att han får Han får liksom den där stora Maskinen som ska, som, oh. ja, som gör allt jobb För Så sitter de bara där och väntar Han och ser alltså, ju fett uttråkad <laughs> ut också Jag vet det är en säkert ja. Grejen var, Man kan inte göra någonting Man har ju inte situation i egna händer Nej. En sak som jag faktiskt kom på tills för typ 2-3 filmer sedan, Jag tror ni kommer ihåg att jag sa det det är ju att jag trodde ju av någon jävla anledning att den här agenten som hjälper Bonn och som sen dör när han klättrar utanpå fisklåringar på berget där. Jag trodde ju att det var någon agent för Blowfelt. En spectre alltså. Som eh, skulle hjälpa någon skurk. Ja, det är helt efterblivet nu när jag vet hur det är. Men han skulle hjälpa någon och med den här kassaskuppsautomaten för han såg ju inte riktigt Bonn och hälsade ju inte på varandra. Och sen så dör han och sen så... Ja, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Men jag trodde inte att det var hans kompis. Ja. fram för typ två, gånger, två tittningar sedan. <laughs> men det är skönt man upptäcker något ja. nytt. Ändå när, om mm. man upptäcker något nytt i en Bondfilm man har sett så pass många gånger, Och så känner man sig så, så ja. dum när man inser vad man trodde förut. Jag tänkte samma sak på Moonraker och Attempting Reentry. Jag fattade inte den repliken förrän... <laughs> Förra husten kanske och det känner jag mig så fruktansvärt kort ande vad jag trodde innan. <laughs> men det finns du hade väl en som, som eh, I never miss. Ja det? Ja just det. Nej, vad då? It was not enough. Nej den här, ja, Den har den jag. Den var det som inte fattade jag I never miss. Det var Jo men det ju du med så. Ja aha, jo det fick jag också när det Ja, det är den. Ja, fan också. <laughs> jag jag hade väl en som relaterad till den här scenen men inte alls lika stor Då var det att jag fattade först inte att det var Dracos arbetsplats Att det var hans, bygg, hans företag som Nej. Jobbade där just det, det står, just det, Men, det, men det, det är inte lika, lika jag stort. Liksom, Ja, Jag vet ju att det står där ute men det är men... inte jag har, Ja, ja exakt jag hade, bara, jag hade bara missat att vara det Och då mjkar det ännu ja. sens När man fattar det Skitsamma mm. uh... Nu åker han hem till M eller hur mm. Ja Yep. Ja. Ja. Ja, Hilary Bry. Först Först inte M och eh, tittar på fjärilar. Och sen oh, åker han vidare. Det är så dåligt alltså. Ja, oh, just det. det är roligt. Jag vet att du tycker det och jag tänkte så mycket på den scenen nu när jag såg. Och det är så roligt för det, när, när Bond kommer in i rummet där där M står oh. och pillar med sina små fjärilar oh. Och det där alla som nu <laughs> för <laughs> så, så, så, så alltså Lacey ler väldigt märkligt när han går in i det rummet det, det är som att han tänker nu, nu jäklar ska jag skoja med om den jävla gamla gubben <laughs> som att han har kollat upp ja, det, det, om man tänker på det så ser det jättekonstigt ut det är som att han vet att han ska trolla med honom ja, men det är lite så det, gör han det att Genom han har fått det konstiga... punktet ja, okay. ja, den är inte bra alltså, jag stödde mig lika mycket på jag, minns, jag vet att ni sa att eh, jag störde mig på att det var 98.4 degrees Fahrenheit i Yonlev twice avsnitt. jag stör mig lika mycket på det här att han Vet här Vissa saker går till överdrift liksom. Visst han kan känna igen Olika vinsorter ja. och liksom, Sådana saker men inte veta Vilken temperatur det är Nej det känns Nej. Någon måtta får det vara Någon måtta får det vara Ja, Jag, var, det, jag såg det leendet ja. som Jag tänkte att nu är det något som är han, Det är som att han har Tänkt ut i förväg Han har kollat upp en fjärde Han fick fjärdelar i magen helt enkelt Ja, det fick jag också. Men har helt andra orsaker. Ja, nu får du sluta samma. hålla på så där, Riker. Nu kommer vi till släktforskning. Ja. Ja. Hillary Bray. Ja. Det är värt att nämna med den här scenen. Det är den scenen som egentligen var tänkt att vara. Och det är ju den här, när hon precis, när Bond precis kommer in och träffar Sir Hillary Bray så står ju en blond liten intetsejderkille bredvid där. Och bara står. Finular med Sir Hilary Bray egentligen Och eh, this, Den karaktären är egentligen med en Lång och komplicerad jakt i London På hustak och runt omkring i London Och så. och det slutar ju i och med, Det slutar ju med Att han blir påkörd av ett tåg I tunnelbanan och att tåget spårar ur Och kraschar och mm. dödar massa människor Och det, vilken film hamnade det i sen Ja men precis Och det finns Bilder på Youtube som vi kanske ska ta och posta i vår Facebook-sida. Som komplement till det där. Det finns typ, typ halva sekvensen som spelades in innan de insåg att det skulle bli för dyrt. Eller om det var onödigt. Ja, den tillför ju absolut mm. ingenting. och scenen har jag på typ 10 tio minuter. Och ja. karaktären skulle då vara en... en ja, en... Respektör en eh, agent. En, en av Blowfields ja, medhjälpare. Som skulle spionera på bonden. Ja, och vilket är orimligt Eftersom att Bluffell vi hade lagit i filmen Inte vet om att Bond är ute efter honom Men Nej, Nej det var ja, det kan också vara en anledning Varför han tog bort oh. eh. Och nu är vi i Schweiz Ja, nu är vi i Schweiz eh, Vi kan väl också säga det för eh, fru, eh, När Bond spelar eh, ja, han, När han ska vara Hillary Bray spelar Hillary Bray mm. Sen är ju dubbad ja. Eh, och så var inte tanken från början mm. kan vi ju nämna För jag läste eh, Idag i Archives att han eh, När Lisenby kom till inspelningen Så försökte han studera George Bakers eh, Dialekt och härma den mm. Under inspelningen Men det var först efteråt När de tyckte att nej, vi ja. dubbar ja, De brukar ju dubba så att det kanske var ett enkelt val Han är väl den enda bond som har blivit dubbad va? Oh. Exakt Ja Ja, man undrar ja, han kanske inte gjorde den tillräckligt bra Hillary Bray Men som sagt, nu är vi i Schweiz Och nu tycker jag att filmen verkligen ja. Kommer igång på riktigt Det kan jag nog hålla med om faktiskt Även om mycket av, mycket av det dåliga händer I första halvan tycker jag eh, faktiskt. Men filmen som du säger det är nog <coughs> Eftersom den är en av de längsta Så är det ju också en av de filmer Som tar längst tid att komma igång tycker jag. Mm. Många Bondfilmer behöver typ Oftast en tredjedel för att komma igång Den här behöver en halv film typ. Jag tycker ju ja. snart för så alltså Jag tycker att den är Som bäst i början och slutet Och det är främst de här scenerna Med alla tjejer Uppe på Pisklåra som jag tycker är Lite sega Ja, det är, ja, där är, där är benägen Hon har med ja. det är ju... varför, varför är det bara vackra Kvinnor på den här kliniken? Det är det jag tycker. jag tycker. Handlingen, om man tänker bort kärlekshistorien som är väldigt fin, så är ju handlingen inte en av de starkaste tycker jag. Skurkplanen är inte så liksom spännande. Det, är, det, är liksom, det känns så otroligt, även om alla planer och alla handlingar i måndfilmerna känns otroliga. Så är det ändå lite så här... Jag, jag, jag bryr mig inte jag egentligen. Nej, men för jag tycker att den är... Jag tycker att den är... Den är otrolig, men den är fortfarande mycket mer trolig än vissa andra vondfilmer. Ja, jag vet inte om bara jag ska sprida. Sprida ja. Jag menar, det är ju, han har ju typ samma plan som Drax i Moonraker. Han ska sprida virus på. Eller... Fast i Moonraker ja, känns han... det ändå mer failsafe på något sätt. Där tycker jag ändå att det fungerar jag menar, bättre. Nej, det tycker jag verkligen. Det här är mycket mer trovärdigt. Nej, det. Jag håller med Ricka här, här har han ju personer personer som, han, som ska sprida smittan de ska ju bara ta den här smittan och åka hem liksom, och så sprider de den och de, de ska inte åka upp i rymden och skjuta ner kapslar och, de blowfell, han. om Blowfeldt dör så är det, ju, då är det ju då är ju planen körd liksom Drax, Drax dör ju och planen kan fortsätta Ja ja men det är ju för att den här planen har ingenting med att göra han vill ju inte utplåna massa grejer utan han vill ha amnesti och ha sin grevetitel det är ju det det handlar om jag tycker, jag, jag tycker det är totalt ointressant alltså Tycker den här filmens kvalitet är att de ändå lyckas spela fram det så pass rakt som, som de faktiskt gör. Med tanke på att idén är ju egentligen väldigt, väldigt långsökt. Att han gör allt det här för att han vill bli greve. Men ändå så köper man det för att filmen i övrigt spelade som att det är helt okej. Okay. Jag köper inte. Ja, ja, jag tycker överlag att det är en, en plan som är svår att få över till film. Och det tycker mm. jag de har gjort väldigt bra Den har, den har, funka, den har funkat väldigt väl I den, den transformeringen Från bok till film Jag tycker jag också Men för, förutom de här Vad heter hypnosscenerna Som är Ja vad gör de i filmen Det är lite synd att de De finns ju i boken också Men de, ja Ja, ja. Jag gillar dem de tillför något Tack. märkligt även där. Jag, jag gillar inte det alltså. Nej, jag Där, där så zoomar jag ut. för att. Jag hade direkt med att, att liksom Att det här hade varit ett labb där de tar fram mediciner för att de ska bli av med sina allergier. Håller på med hypnotisering. Och, och det är det jag tycker. 1969 jäkla... vet de att de måste veta 1969 att de inte går bra med allergier. Med någon som pratar till dig. Eller? Nej, De dumma förklarar ju lite tjejerna som är där uppe, tycker jag. Alltså de filmskaparna. Men, men det är väl. Alltså ja. där. En, en delförklaring till varför de hypnotiserar har ju försvunnit från boken till filmen också. Okej. Okay. Eh, och det är väl mycket av det här i, i, i boken. Så förklaras det ju tydligare att de ska ta med sig den här sprayen och de ska använda det för att det som de tror. Ska göra alla grödor och allting mycket bättre ja, just det. Så därför så är de ju exempelvis den som är, Vad heter hon, Ruby Som ska kyckling Hon ska åka tillbaka till sin kycklingfarm Och spraya det här på olika sätt för att kycklingarna ska bli Friskare och så vidare Och så är det någon som är från en potatisfarm Och då ska potatisen växa bättre Så där, den biten med hypnosen förklaras Tycker jag lite bättre i boken okay. Ja, det känns men Jag det. tycker ändå att det funkar okej okay, fint. Ja, jag, jag har aldrig gillat den här historien, handlingen alltså. på det sättet, planen. Historien ja, en jag, den hela, jag. Men just med hypnotiseringscenar blir lite väl. Ja, det är som en förhandling inför Hippie i som kommer. Ja, men det är lite så. Det känns väldigt tidstypiskt för just beran, Att Det är lite där sådär. Och sen träffar man på Irma Bunt och det Kan hon förklara vad hon gör där, eller är det bara för att. Det är väl för att lura barn. Mm. Eller menar du när hon ligger i säng? Ja, hon ligger i säng. Ja, ja det är därför. Okay. Jag tycker det är väldigt mudd, väldigt udda, måste jag säga. Ja. Jag hade ju kunnat funnits kanske andra sätt att fånga bond på, kan man ju tycka. Men det är ja, ett läskigt ögonblick. Jag tycker bara, att jag, jag, jag skrattar ju. Jag blir ju inte ja. rädd för fem öre. Det, tycker det är, det är ju, det, på något det vis. Låter ju mer som, Det låter ju mer som någon sci-fi-musik från 50-talet som spelar. Där är väl enda gången och ett annat eller ett annat tillfälle som jag kommer till där musiken inte fungerar, tycker jag Ja, ja musiken funkar väldigt för för sig sådär, men det blir lite pajigt ja. när vaklar vaknar den upp där och så zoomar de ut och in på en liten ängel ja, det på julgranen alltså. Det är lite så här små detaljer där som gör att jag, varför jag tycker att just de delarna inte funkar men sen finns det jättemycket annat i episcoloria sekvenser som är fantastiskt bra, första mötet med Blowfeldt liksom. ja. till exempel. Middagen ja. Men det är mest för fotot Inte just för informationen som ges Utan det är fotat mm. Riktigt, riktigt bra Och där, ja, Jag läste om en sak I James Bond Archives När de spelade in den scenen För då skulle ju Angela Stroller Som hon lät, hon spelar Ruby Hon skulle sträcka sig och skriva åttan På George Lazenbys innerlår Och då hade Lazenby och The Prop Master Lite roligt, så de hade Kortat upp en stor brattvurst Och tejpat den på innanlåret innan för kilten då Och gjort den blöt och våt och lite så äcklig Så någon skulle sträcka sig ner där då Och skriva åttan Så känner hon en stor jäkla korv Som sitter där Och alla förväntar sig att hon ska hoppa upp Det enda hon gör är att hon liksom bara Hon tittar runt, tittar lite på Leisenbu, Gör sin grej Och fortsätter scenen som ingen, hon bara accepterar Och sen, sen säger hon så Märkte du det särskilt? Hon sa bara, nej, det verkar som att Leisenby inte kör underkläder idag <laughs> Hur fan vilken skön jävla grej. Jag skiter i det, om det säkert är fake eller nåt. Jag skiter i det, det är roligt så fan Ja. Det var fan riktigt Det var, Jag riktigt som riktigt. var mycket sånt i bombfilmerna Sådana här practical jokes då. Ja men man, vet, man hörde ju folk som ändrade mm. manus Och sådant karaktärer och, Eller åtskådelser framförallt Ja men ja. fram, ja, det är kul, man ska ja. ha kul på jobbet <laughs> uh, Vi har ju stackat lite Eller vi har nämnt uh, Irma Bunt lite Vad tycker vi om henne då som karaktär och... Hon är ju rolig. också Jag har alltid tyckt att hon jag har alltid tyckt att hon är en sämre version av Rosa Klebb. Jag tycker hon är en bättre version av Rosa Klebb. Ja, oh, jag är nästan årligt. också inne på det. Jag tycker nog hon är bättre alltså. oh, Ja, hon, hon blir ju onekligen jämför med Rosa Klebb mm. av förklarliga skäl. Ja, det är ju de har ju samma ålder ja. samma roll liksom. Ja. Hon är, och hela den här med hennes namn och att hon säger hennes namn är ju The... från fören på en båt eller vad han säger den på det ah han? det är ju, vad heter? Det, det, det, det hängande seglet ja, det alltså här, the, den stora delen på seglet <laughs> den där, the baggy part <laughs> of the <laughs> sail eller något sånt här <laughs> Ja det, ah, förlåt. Nej, nej. det som... nej, men jag tycker att hon är ganska <laughs> hon är ju o unintentional funny mm. på något sätt men i boken, det är då han Tyckte hon är så ful så han behöver sparka henne <laughs> Han tyckte hon är så <laughs> grotesk Fruken <laughs> på en På en mm. ja. Nej, men jag Jag gillar henne faktiskt ändå, även om jag tycker rosa är bättre Men det är ju för ja. att hon också är grym eh, Annars, jo men jag gillar Irma Bunt En eh, ganska kval Hon gör ingenting egentligen, men hon är, hon är där hon bossar Nej. runt Hon är ja, Hon är mer sanna och kör bilen följer efter bond. Mm. Och hon är ju den som ändå till sist har dödat races. Ja. ja, det gör det faktiskt. Jo, det stämmer Det gör det. Och sen uh, har vi hennes boss Blufeld. Det här, det är nog min favorit, Blowfeld faktiskt. Jag tycker att Elisavales gör, han gör nog ändå blåföld. så nära som man som jag tycker att de har kommit hit mm. i alla fall. Ja, Han är väldigt ja, så här, bland de som har bland dem som har visat ansiktet. Ja, ja precis. Ja. Exakt. Mm. Um. Ja, alltså rent rollprestationsmässigt säger han den bästa. Uh, han gör ju bästa tolkningen av Månset som vi har Jag tycker Blowfall kanske är lite för fysisk i filmen. Uh, han, det, inte, det stämmer inte riktigt ihop med min version av honom när man läser borten och sådär men som gör verkligen allt han kan Och han gör det med bravur Här är han Han är ju trevlig mm. Samtidigt som han känns ond mm. Och han är lugn samtidigt som han känns Hotfull Ja Och framförallt i den scenen När han, när han har avslöjat Bond Så tycker jag han Jag tycker han är väldigt bra Han, ja, han, han spelar inte över någonstans Han är väldigt liksom, Till skillnad från pressen Som liksom Spelar över varje replik så är Savalas väldigt så här nedtonad. Ja. Och jag, ja, väldigt bra tycker jag faktiskt ja Jag tänker just på ögonen som Flemming beskriver. Att Blåfäller med var de bottenlösa brunnar bara. Och det tycker jag Savalas sa, Speciellt i scenen du nämnde precis. Hans ögon säger en sak och resten av hans kropp säger en annan sak. Riktigt bra. Ja, men ja, det är absolut vill Otto kommentera och sånt. Jo, Men Jag kan väl säga att jag tycker han är Han är nog bäst av dem som visar ansiktet För ja, Jag gillar ju Christoph Waltz bättre Men hans roll Rollprestationen är bättre Men rollen är sämre i Spectre alltså. Jag tycker rollen är bäst framför i, I hennes majestadsämre tjänst Av, av de som visar ansiktet mm. Det är min korta ja. Ja, dom. <laughs> ja Jag tycker han är den bästa blåfält Ja. Nu går vi vidare i alla fall eh, En annan scen som jag också tycker är ganska bra Det är ju efter att han har blivit påkommen Han blir instängd Och han ska ta sig ut från det här trånga utrymmet Ja, spännande eh, En här, ja, men, agent i scen som jag gillar Ja, en, en liten Det som jag slog på för mig första gången nu är, Varför stänger Blowfold in i, i ett utrymme Där det finns ett hål ut ja, det, det är också, mm. så här, Från byggnaden Alltså, mm. alltså det är en jättebra scen och jag gillar att Bond är liksom, han har ingenting liksom, så han får klara sig själv och tar sig ut. Men när man tänker efter så, det går en vajer över till friheten där. Mm. Eh, han lär nog inte, Attta det. nej han kommer inte över nej, där. Exakt. Mm. Eh, och det. Och det är första gången jag tänker på det när jag såg filmen igår. Så det är inte något som stör mig så. Men det, ja, det är väl lite typiskt Bond att det ska finnas mm. någon liten Glitch. Ja. I planen. Jag gillar också det att han river ut ja. mm. sina fickor för att höra över händerna. Och är också här sköngre bond sig själv. för en gång skulle kanske tänker exakt klar sig själv och Nej. inte bara använda någon gadget för att ta sig ut att han får ta lite den han jag har. Köper ju hellre, jag köper ju hellre det att han får. För det är ju ofta så att skurken lämnar en liten möjlighet för bonden att lyckas. Men i majoriteten av tillfällen så lyckas han ju tack vare att han har en gadget eller någonting. Här lyckas han ju faktiskt för att han tänker själv. Mm det jag, ja. det uppskattar. jag mm. Jag glömde nämna, det ju... glömde nämna det apropå Blowfall bara för att flickar in lite snabbt. Det är precis innan han blir insläppt där, eller inkastad i lyft i det här stora rummet och maskiner ja. ja precis. Och han försöker slå sig loss och Blowfall står bara och tittar på honom och försöker slå sig loss och rör inte en min och det är riktigt riktigt kyligt Det är perfekt Blowfall där. Och sen är också när han väl har tagits ut och han smyger runt lite på pisklåret. Men också det är sköna agent-feeling liksom. Som jag gillar. Ja, det gillar jag. Ja, just att han åker upp i hissen och sen går han inte ut. Så kommer vakten fram och titta där. Ja, det är lite som i Goldfinger. fast. Här blir ingen hanky-panky. Nej. Exakt. Nej, men han är smart. Han är agent. Och det har jag pratat om förut. Ja. Jag gillar det. Det är en brutal bita av den där vakten. Det är Bonds. Håller verkligen inte tillbaka när han slår den här vakten utan det är slaget slaget på slaget. Det är, på slaget. slaget. Som, jag gillar aha, det. det sista. Fallan ihop. Mm. Ja, det är riktigt slukt. Uh, ja, sen tar han i alla fall skiden och sticker därifrån och det blir en jättelång nu. Eh, först ja. en skidjakt och sen en ja. biljakt. Och däremellan så blir det ett slagsmål också. Nu går det upp på högoktan är, liksom Axeläventyr på allvar då, faktiskt. Jag vet oh. inte riktigt vilken är det Är det den första skidjakten som Utspelar sig på natten, eller hur? Ja oh. oh. Den tycker jag inte är bra oh. Är det, inte det? är det den andra som jag tycker är bra. Ja, bättre? det håller jag med om Jag tycker tvärtom den, Jag tycker den här skidjakten är Jag tycker den är helt fantastisk um, det, det, ja, Jag håller med Jag tycker den är helt fantastisk Det är en sak som Lite stör mig och det är de här ständiga back projection shots. Det är väldigt mycket sånt här. Ja, Överdrivet det är mycket, mycket. Mer, mycket mer i första skyddjakten än i andra. Eh, det är nog jag gillar alltså, den. Andra. Det är inget förståeligt. Också. Ja, jag tänkte precis. Första är ju i för sig mycket mycket ja, längre. Eh. Och sen är det ju, andra är ju också den här lavinen. Och där filmas det ju eh, förståeligt mer uh, ovan ja, Det är ju för sig en jävligt maffi med lavinen sen. Jävlar, vad det låter alltså när man tittar på det. Mm. Det är sjukt alltså. Ja. Det är alltså det är, jag tycker att den, den första skidjakten den, den, det är alltså det är jättemycket snygga skidshots alltså riktiga liksom. Mm. Och sen när det kommer de här backreaction grejerna så drar sig lite ur, men och det skrev jag ner. När de, de, efter några minuter så åker de in i skogen. Mm. Och då försvinner. Då har de väldigt få back projection shots. Och då är, är den här skidjakten så otroligt bra. Mm. Ja. Då blir den riktigt bra. Ja, de, kanske, de kanske tyckte att det skulle vara för svårt att få det, att se bra ut med mm. backprojection ja, i, i en skog. Det är lättare ut Ja. ute på piston, men inte... Jag, jag skulle Nej, säga att exakt. den här första, första halvan när han flyr, det är så bra action, det bara blir i Bond-serien. Det är den här och ett par andra som är verkligen definitionen för mig, vad en bra action är i en Bond-film. Och då är ändå den andra skiljärten i den här filmen ännu bättre. Ja. ja, jag kommer, ja. Jag håller inte jag tycker att den är väldigt bra, men kanske inte så bra, faktiskt. Men däremot är det, när... Ja, Bond hamnar ju på kanten där. På bergskanten. Mm. Och så kommer den andra mm. snubben. Där finns det ett, ett eller två shots. Så här, lite airshots på håll. Som är så otroligt snygga. Och jag undrar varför de inte använder sig av mer airshots på den fighten. För de De är väldigt fort. Men de den fighten är väldigt bra och hade varit väldigt, väldigt cool med mer airshots när man ser dem slåss. På, på mm. håll på den bergskanten mm. Det hade varit coolt Ja den är ju cool när man ser byn Långt, långt, långt, långt, långt ner mm. I Dalen ja, Snyggt foto. Ja, väldigt Så den... foto Jag tycker i och för sig inte Folk säger mm. ju att det här är den snyggast fotade Bond-filmen Många gör det i alla fall Jag tycker John Will är... Live Twice är lika och snyggt ehm... ja Jag har inte riktigt Jag, ser... jag har inte sett den riktigt storheten mm. i den här filmens foto det, jag, ibland så, jag tycker att den här filmen är så otroligt mycket snyggare, men jag, har inte, jag, jag är så dålig på sådana där tekniskt, så att jag vet nej, men man tycker väl en sak. ibland blandar jag ihop liksom, hur snygg jag tycker en film är med fotot, och det är ju egentligen två olika saker. Ja, jo, i och för sig men. Alltså jag menar liksom, den här är så snygga, jag tycker den här filmen har, har snygga sätt, så snygga miljöer som Bond är i det kanske har med fotot att göra eller inte. Ja, alltså, Den här filmen är mer sofistikerat fotad än de tidigare filmerna. Och det sa jag även om Jon och Levi Twice visserligen också. Men det finns sätt hur de använder utrymme. Hur de, ut, hur de använder djup i bilden. Som till exempel den scenen du precis nämnde Oter. Där man ser byn där nere och ser bond i förgrunden. Och det är mycket sånt där bakgrund och förgrundsarbete och... Färgpaletten i den här filmen Är helt otrolig Det är nästan konsekvent rött, blått och vitt Som vi ser i hela filmen Och det är bondska färger Och det är även Union Jack. Och det kan ju inte vara något annat än medvetet Val av färger i den här filmen Så det, det känns Mer påkostad än vad det egentligen är Och det är ju mycket Till grund av Peter Hunt och Michael Reeds Rigorösa förhandsarbete till den här filmen Ja jag säger inte att det är dåligt, absolut inte. Jag ser bara inte hur det skulle vara så mycket bättre än, än mycket annat. Eh, vi har ju snackat lite om skidjakten, men jag tycker vad tycker du om biljaktan? Nej, där är det faktiskt lite dåligt. Jag... Det är svagast i hela filmen. Ja, det vet jag inte. Eh... Men som action-del är det nog den svagaste action-scenen. Det... Jag, jag tycker den är... Ja, jag, så här. jag har en... Jag gillar biljakter i mörker på landsbygd. Det där låter jätteflurigt. Många sådana har vi. <laughs> Exakt. Men du förstår det här. Liksom. <laughs> ja. Extremt specifikt. Man ser ett mörkt landskap och sen ser man bara de här liksom ljuskägglorna från två bilar som jagar varandra. Det tycker jag är väldigt, väldigt coolt. Och det finns här. Och sen ja, så kör de ju in i det där racet. Och jag tycker det, är, jag tycker det fortfarande är ganska bra när de kör i racet. Men inte jätte, jättebra. Men jag tycker absolut inte det här. Jag tycker det här är en bra actionscen. En bra biljakt. Men det är mycket tack vare mm. liksom, Just den inledande jakten När de är lite längre ifrån varandra mm. jag, tycker, jag, tycker, jag tycker biljakter Överlag i bondfilmen Om man får säga så Det finns ingen riktig sån där wow Vad bra den här biljakten är Jag kan inte hitta någon som jag tycker är Riktigt, riktigt, riktigt bra Ja, det kommer komma till mm. okay. ja, jag, jag vet vilken du tycker Men den tycker jag inte heller är så här wow Den är inte bra mm. Mm. Ja jag håller inte helt med på den punkten Däremot håller jag med dig om att Det är den eh, svagaste actionsekvensen i filmen Men jag tycker fortfarande att den är, bra, ja, den är inte dålig, eh, en men bra En eh, Sen det, det är ju inte så många Det är ju inte så många liksom, större action-sekvenser Som man ett många att nej, jämföra nej. med i, i filmen nej, nej. Liksom. Eh, Men jag tycker fortfarande att den är en bra actionsekvens. Oh. action -sekvens. Sen skidjakten är bättre Och ja, andra, de andra action-sekvenserna i filmen är bättre Jag vill läsa att tillbaka bra. bandet några minuter. Eh, för jag, jag gillar verkligen de här eh, vad ska man kalla det? De här fest, festligheterna. Eller vad, vad ska man kalla det? Nyårsfirande. Ja, nyårsfirande? Ja, nyårsfirande. Ja, ah, det är jag just. Det. Eh, är det nyårsfirande? Nej, det är jullåst. Ja, ja, precis. precis. Förlåt. Ja, men de är de Ja. Jag tycker att det är i klass med Jan Canun i Thunderball. Och mm. han är jagad, han är utsatt. Han är på riktigt rädd. Ja, man ser det i ögonen tycker jag också När han blir strämd den här stora björnen som tar fotot på honom Och sen går ja. bara Bond och sätter sig där vid rynken Och man ser att han ja. har inget hopp kvar Utan han, han inväntar bara att någonting eller... ska hända Ja precis, mm. han har gett upp helt enkelt Exakt ja. Och då kommer Tracy Ja det känns också väldigt väldigt lokalt ja, med allt Man får in den känslan väldigt det Så har de en bra. stuga där det bara finns klockor Det tycker jag är lite kul Ja men det är roligt, jag gillar det slagsmålet, det är lite bortglömt också, det är så kon ja de slåss bland en massa klockor. Ja, jo, det, det, är kul. det är risk för, där tycker jag det är bra jobbat av John Barry också, du alltså att inte skriva någon lite pajig klockmusik, om man ska säga i den fighten, utan det är ganska tyst i scenerna, mm. vilket jag gillar Ja, men det, ja, när det är så mycket klink klonk så... Men jag tänkte, vissa kompostörer mm. skulle ju säkert ha gjort någonting av klink och klonket. Och lagt ja, in något så... lite liksom. Det är bara... Det hade inte jag gjort, men ja. Nej, nej men det är ju... Ja, men det är en lite bortglömd fight-scen, tycker jag. Ja. I den, här filmen. den är över så fort också, det är det. Ja, ja jag vet. Ja, det är det. Jag tycker just... Jag ty, tycker just biljakten, det är där jag känner att de tekniska trafadaserna som och Brukar irriteras på den här filmen Jag tycker det där det är allra mest tydligt Att det känns väldigt ihopklistrat Och ihopsatt Och uh, jag, jag känner aldrig någon riktig fara I den där scenen här, Utan det känns ofta som att det är många Osammanhängande klipp som är ihoplagda Och det är mycket av dubbningen Och upprepade replikerna Som Tracy säger Nej, jag gillar det inte det känns... ja, Men det är mycket så, det där med som du säger Mona, att jag klagar på tekniken det, Jag tycker att alltså, klippning och teknik har varit bättre i de i alla fall den senare, den, den filmen efter och filmen innan Diamonds of Forever som kommer efter och You Only Twice innan Tycker jag rent tekniskt att, alltså rent filmtekniskt att de filmerna har varit bättre än den här filmen, av någon anledning jag vet inte varför Kanske är för att det inte är lika mycket in your face. Det är lite mer objektivt här. Ja. Här är det väldigt mycket subjektiv klipp nu kanske det som. Kanske det du irriterar dig på lite. Ja, lite. lite. Den, den är ju speciell klippningen där. I vissa scener så funkar den inte. Jättebra. Som till exempel, ja, den bilakten när de kommer in i Racet. Mm. Ja. Och vissa scener så. Ja, så älskar, jag tycker det är så ofantligt snygg vissa scener så att jag... men det är allt han, det är allt Peter Hunt har byggt från, från första scenen i Doctor No då, eh, professor De nej, Strangway sekreterare blir skjuten i det jamaikanska huset när det snabba jump -cut, så han klipper bort från geografi och klipper bort logik, det känns som att det har sin, han har nått sin kulmination här och han, det är hans sista film han jobbar på, så här släpper han ut allting, han kunde i sin klippteori och bara bros bananas mm. helt enkelt. Och sen kommer vi till en scen som jag tror att det är den här scenen som, som har gett mig en, en kärlek till stugor i vinterlandskapen. <laughs> <laughs> jag har alltid tyckt att det är så himla mysigt med en liten stuga och så är det kallt och så får man gå in och värma sig. Har du någon gång varit i en sån? Alltså. en stuga. När det är kallt ute och det är vinter? Ja, okay. Jag bara undrar så att vi så visst fast det är ju mer fjällstugor i typ eh, åre skid skidor. Ja, ja, ja exakt. Ja. Men ni förstår ändå liksom. Ja. Här är ja, det ju inte ens en det är inte ens en stuga, det är en lada. Om det är den sen att tänka på. Ja, exakt. Alla hus är lador eller? Har ni, alla, har ni har ni alla hästar i det hus? Definitivt. Allt ja. ja, bra. Isbjörnar och hästar. Ja, exakt. Men det det verkar som mysigt där inne. Ja. <laughs> det här är ju för övrigt ett av mina favoritfoton i, i, i filmen. När de filmar på det, det måste ju vara medvetet gjort eftersom det inte är så på Lasonry. Men när de filmar på Tracy så är de ju så otroligt vacker. Det är bara så här, det är något drömskt är bara... skimmer runt om henne. Ja, det glittrar. Ja, men det är lite, de nej, det är inte att det glittrar men det blir som en blur runt det är henne. Skimmer. Ja, det är som att det är lite ja. suddigt runt henne och det är så här, ja men typ som när folk drömmer i filmer så gör de ju alltid en liten Uh, nu hittade jag inte ordet Men en liten, uh, att det är lite suddigt liksom. Det är det ett, i, sjukt I gamla Hollywoodfilmer Framförallt från 20-40-talet Där använder mm. de just korta linser På sina kameror För att få det där mm. drömska skimret Stark ljussättning från alla håll Och kort lins lens Gör ju att det blir ett visst skimmer Och bilden blir lite hoptryckt mm. Och så gjorde man alltid när det var en kvinna i filmer I Hollywood Väljer vilken film som helst Där det är en kvinna som är med och hon är snygg På något sätt, då är det sånt ja, vind då. ja men precis Man sitter ju nästan bara och väntar på, på att harpan ska komma Så det ska bli en övergång till dröm Ja men precis, det är samma sak Och sen just att bakljusen i bilen är på i bakgrunden Så att det blir rutt runt henne ja. Det är ja. så romantiskt Just röd, röd är ju romantiskt Om man ser hon på det här viset Man ser att ja. det är subjektivt, hur bond ser henne där ja, ja exakt, och han är ju väldigt fokus också I, i fokus när man filmar på honom ja och... Det blir just... väldigt stor skillnad liksom. Just den där lilla Korta sekvensen säger mm. Nästan mer än Bonds interna Dialog om henne i boken tycker jag Ja, ja. Jag har inte läst boken men det gör det säkert <laughs> Men jag tycker det, är styckst... <laughs> det reagerade jag på när jag såg den jag tyckte det, var så... <laughs> det var så vackert bara, väldigt snyggt Ja det var... Jag tycker den här scenen överlag Funkar ja. inte, jag tyck... Kanske inte att Liseby liksom briljerar Men jag tycker hon gör scenen Ganska bra. Mm. Och denna Rigg är ju också jättebra. Antagligen. Ja, verkligen. Riktigt bra. Ja, jag kommer att tänka på en grej bara. En grej som jag tänkte på när jag såg här för väldigt länge sedan. Och då tänkte jag mer så här praktiskt då när de låg och skulle sova. I och med att de ligger ju på olika ställen till en början. Sen så skjuter Bond undan vad nu den är, Så att... spelar Spelaren. Ja, exakt. Men då tänkte jag innan när jag gjorde det tänkte jag så här praktiskt. men... Borde de inte ligga ja. tillsammans bredvid det, varandra? Det, det lär ju sig för sig i Älskade spion. Att man ska ja, dela kroppsvärme. Så han kanske inte vet det än. Ja. Mm. Du får ja. sätta upp den. Ja. Men det är bra, en bra one-liner Ja, Ja, eh, Sen kommer ju den där andra biljaktan. Nu har vi snackat, snackat en del om det ja. Eh. ja, du sa biljaktan. Ah, ah, skidjaktan. Så biljaktan. Ja, skidjaktan. Ah, ja, okej. Okay. Andra skidjaktan. Eh men sen efter det så åker jag bara vi tillbaka bara nämna till ensam. London igen. Som jag kanske är, jag måste bara säga jag kanske är, eh, ja. ensam om det här. Men jag, jag har alltid gillat hans eh, replik när. Nej nej. Jag vet du ska säga. Snubben åker ner. Ja, jag, jag älskar den. Jag gillar nej. den fortfarande. Nej. För det, det är verkligen så. här, Han säger den så träigt. Ja han det är funkar. ju det. Det är ju det jag tycker du står med på. Nej jag älskar det är precis, bara spottar ut den. Det är exakt som Mickey Mouse för... repliken i Spectre Exakt samma <laughs> delivery på den <laughs> jag hatar ja, den Den är ju mycket värre Alltså, nu, nu är jag lite efterbliven Men vad är det för, för <laughs> grejen ni snackar om? Jag tycker det man kan byta ut Craig Och sätta in Lazenby och tvärtom Att det är liksom de är lika dåliga på humor båda två Jag tycker det är det, det, det ska inte vara någon jag... jätteskämtare Bond Men det ska inte vara någon Han ska ju ha lite humor Det är min bestämma men det är ju någonting med liksom det är, så, det är en så dålig one-liner. den blir bra för att Lacey bara... Lacey inser att det här går inte att säga. Det är ju så dåligt. Så han bara säger det. Men det är lite, därför ja. blir det så roligt. Det blir roligt på fel sätt. Jag gillar den på alla sätt. <laughs> Okej, okay, på alla sätt. Ja, ja. Det är bra. Nej, jag, jag gillar den inte. Jag gillar den bara på grund av Lacey delivery. Mm. Ja, för jättebra. mig. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ä för mig gör den varken från eller till. Ja var. Vart var vi på väg så? backen Ja, skitsen. Eh, andra M scenen eh, När han står och tittar ut genom fönstret, och. Eh, ja, vad, vad är det som händer? Där? Är det? M eh, accepterar inte riktigt. Eh, Nej. Bond accepterar inte riktigt M Nej. säger Snarare. M vill inte riktigt Okej. hjälpa till. Och få risk, tycker de. Jag tycker det här är orden enskilt bäst filmade scenen i Bond hittills och kanske fram till Stryffold rent cinematografiskt mässigt det är väldigt, väldigt bra ljusat, färgelagt, filmat och rätt val av fokus och allt sånt där jag, tycker det, jag, jag såg om scenen faktiskt två gånger efter varandra, bara för att se hur den var ljusat och vilka färger som användes och det ser så oerhört elegant ut så jag, den här scenen lyfts mycket på grund av att fotet är så fruktansvärt briljant. Ja, aldrig tänkt på. <laughs> Nej, inte jag heller, jag tycker den, har varit, jag tycker den är ganska... <laughs> ja, jag tycker det är samma sak som är ja. online. Med att kom vi kommer om där från de finaste fotorna. När helikoptrarna åker i solljuset. Mm. Oh, är... Ja, det är så jävla ja. fint. Ja, oh, det är okay, riktigt snyggt. Ja. ja, det är galet snyggt. enskilda... Hela klimaxet är ju bara så sjukt bra. Jag tycker det är så fruktansvärt mäktigt den här scenen. Då Bond och Draco kommer i sina tre helikopterar. Till, liksom till und, under, vad heter det? Kommer, ja, undersättning för att rädda kvinnan på något vis. Och rädda världen. Och, och, och vi ser att Tracy upptäcker vem som pratar över radion. Vi hör Barrys geniala musik. Ja. Och vi ser helikopterna på väg mot oss. Och zoner gången bakom. Och det går gåsut. Det är, forton när jag får ja. så pass mycket gåshud överallt som under den scenen. Ja. Så riktigt det, ja. bra Överallt, ja. <laughs> överallt. Ja, ja, ja. och sen ja. Sen kommer för mig är det här det bästa klimaxet i Bondserien. Jag I spill the beans. Definitivt. Jag tycker att det här är. Nej, det är så bra på alla sätt, så många nivåer, det är liksom... Jag kan bara hålla med. Jag tycker ja. klimaxet i Tomorrow Never Dies är bättre. Va? Nej, jag skojar, jag, skojar. jag skojar bara med er. Jag var tvungen att väcka er lite. Jag håller på att. Nej, 15 så. Jag tycker väl att det är bra, men det, är, det förstörs faktiskt lite av musiken. Och det kommer jag in på sen. Ska jag, säga. Eh, men det, alltså, ja. jag håller med om att musiken inte passar jättebra. Men jag tycker inte det förstör på något sätt. För att allt är så snyggt gjort i det här klimatet. Åh, oh, vad bra det är. Mm, <laughs> ja. ja, det är. Ja. ja, det är klart bättre än, äh, än både You Only Live Twice mm. Har i sett allting alltså som Koronor kommer har gjort Det, det, är... ja, alltså... ja, det känns så ja, mäktigt ja, med ja. Bond-temat ja. och Bond som kommer till underrättning och de kommer där i sina Bond sin blåa overall på sig, det ser så jäkla Bondet ut och Dracula's Man kommer där i vitt och de kommer där och bara utmanövrar Spectre hela och hållet och musiken och tracer. som slås det är allt, allt på en gång. Det är ja, så att kasta granater och det är eldkastare ja. och Tracy loss det. det är sådär ett klimat ska vara i en Bond-film. Ja, det är ju ultimat. Och sen, just som du sa, ja. den, det är faktiskt The Bonds blåa outfit. Alltså, den är så snygg så att jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Ja, liksom... Mm. Ja, det finns ju en... Liksom, en en, en, en docka en, en dock, en, en dock, Vad heter den där? Sideshow mm. figur En ganska stor docka med Lazingbee eller Bond Med den dräkten oh vad jag vill ha den Oof. Är det någon som har den där ute så kan du ju sälja den till Ricka Sälj den till mig för Inte för 20 000 jag watt som... Ja det är säkert ingenting Exakt ja, men... Och det är också dock... Där kommer också ett det moment som jag får så otroligt gås ut och jag tycker det är så bonst och det är så snyggt och det är när han, visserligen är, visst är det ett klipp på två sekunder men han glider på magen mm. över isen skjutandes ja, ja det är så bra, det är, så bra. Ja, det är liksom nej men, ja, det är bara, för mig är det bond när han är som bondigast och bäst mm. och ja jag tänker på det när han kommer in i Pistlorja, han möter upp Tracy han är på väg ner för trappen Eller han är på väg för att komma till Blowfelds kontor Och bond går igång igen För andra gången Och det är som att här har vi Bond Helt och hållet, det är ingen tvekan Att det här är James Bond Jag har, Man kommer till den slutsatsen i slutet av filmen Att här är Leisenby, och än bara den här scenen Han är James Bond Och det är musiken och det är allt annat som gör han, Det höjer upp hans prestation Mm och det ger mig ännu mer råshud mm. <laughs> mm. Ja men Jag håller inte om originalbondtema Jag tycker det är... Nej, men alltså, jag, jag håller med om att det är ett tveksamt val Men jag tycker inte ja. att det förtar någonting från, Jag hade ju Jag, jag hade, jag hade hellre sett att John Barry skrev Originalbondtema i så fall Till det här. om det du ska vara bondtema Det hade han, han gjorde ju det Eller han, han hade ju skrivit musik Någon sen. det var ju Peter Hunt som Ja, ja. jag vet ju jag, jag vet att det inte var Barry som gjorde men då tycker jag bara det är dumt Och det är faktiskt sista gången vi har Originalbondtemat i någon bondfilm Ja, visst är det Ja, det stämmer nog, ja Ja, det tror jag, jag tycker det tillför oerhört faktiskt den här scenen Det är enda gången efter ja. Doctor No Som jag tycker det, musiken passar bra Alla gånger det har lagt in har varit lite konstiga Hittills, tycker jag Ja, jag tycker det hade passat bättre med liksom, Originalbond ja. Eller inget bondtema ja, alls, jag. tycker jag Nej, men temat, de Ja, ja de Fortsätta med spåret som heter Escape from Piss Gloria mm. Eller Battle at Piss Gloria men. Mm. Mm. Ja, För den musiken där Blowfield ja. börjar skjuta där nere i ja. Den är ju riktigt, den är ju... riktigt bra Man mm. cool. märker ju att Barry hade koll på vad han gjorde Nej eh, men klimatet satt på Piss Gloria är grymt Sen mot under Bob-jakten Så har jag ja, ja, lite där problemet som Det vi snart om tidigare där. med Back Projection jag tycker, det funkar, jag, tycker det, jag tycker det funkar bättre under skijakten Men det är just det att Där finns det inte så mycket grejer i bakgrunden Här blir det mer påtagligt Att det inte funkar Alltså, viss back projection i bobfajten Eller bobjakten Är ju, man ser att De åker i den här isrennan Eller vad man ska säga Åkbanan, isbanan De åker där, man ser att det liksom svänger De svänger Men två klipp så är kameran bara som att Någon står och skakar kameran ja. Och vänder den ja. upp och ner ja. Och det är ju helt ologiskt det, förstör, det tar mig verkligen ur scenen Det förstör scenen för mig När två klipp är så ofantligt dåliga Alltså det, de måste ju sätta det själva liksom. Jag tror den gången bad Backprojecten ja. verkligen stör mig I någon Bondfilm, det är nog här I Bobby-akten tyvärr det är så mycket som skulle kunna vara bra. För det är ju så bra. Egentligen. Men så kommer ja, jag det där. Det är räddas lite av den där explosionen. När Bonn bon bon flyger ut. av. Mm. Ja, men det är, den är ju väldigt snygg. Det är ofantligt mycket. Om man räknar backprojection-klipp back projection i den här filmen. Nu är det ju för sig en längre film. Men jag tror att pro procentuellt så är det rätt många backprojection-klipp i den här filmen. Jämfört med andra. Ja, Bara rent ja, spontant. Vi... Ja, det är ju... Väldigt många i Only Jo i och för sig, mm. för sig. där står jag mig också ibland då, När vulkanen sprängs bland annat Men eh, ja Jag tycker det här är konst. Är det backprojection då kan jag ändå köpa det Om det är backprojection på någonting som man ser vad det är Inte när det liksom är någon som skakar sönder kameran liksom, Står på filmen Det är inte bra Det är oacceptabelt Och sen är det också lite Nej. konstigt att, Tror Bond att Browfield dött Borde han inte kolla upp det för att vara så ja. Nej han åker därifrån då. Ja det är lite märkt ja. Där kommer också en av, mina favori, en av mina sämsta repliker Inte favoritrepliker när Han säger till St. Bernards hunden Ett som Brandy, Five Star Hennessy eller någonting. Jag tycker det är också så här trä i replik alltså. Det var ju för att Nej, Hen Hennessy körde tydligen 1969 där De körde en reklamkampanj med en Saint St. Bernards hund Då såg det vara lite, lite Aktuellt skämt på det där viset Men det är ju ja, det är inte en särskilt bra replik faktiskt. Nej. Nej Det tycker jag inte och sen kommer ju det som vi hade öppt avsnittet efter, Bröllopet. Och eh, det berömda mordet. Olof Palme var det va? 86. Ja, ah, 60. det III, Maskeradvalen, scenen på Maskeradvalen med Tracy. Ja. Det är ju en av de mest ja, uh. signifikativa scenerna i Bond-serien och för karaktären Bond. Det är omöjligt att komma ifrån. Ja. det är ju liksom en av de ja. scenerna som definierar karaktären. Oavsett om han gillar att han gifter sig eller inte så är det ju där. Det är en han väldigt är ju... vacker scen. Överlag. Ja. Men när han kastar hatten till Manny Penny och ja. han pratar kul, när Q kul kommer det, fram, och, fram och pratar karaktär med honom. i den scenen? Jag tycker han är så jäkla skön i den scenen. Man gillar ju alltid Desmond Doyle, det finns ingen jag pratar med om Bond som ja. har Ogillat Desmond. Jag tycker bara han är, han är den han är den jämnaste skådespelaren i hela Bond-serien skulle jag vilja säga. Som alltid levererar. Ja, han är alltid bra. Han, är, han har aldrig gjort sig en, en platt prestation. Vilket man kan säga om många andra Nej. faktiskt. Och det tänkte jag inte på för, för ja. ett år sedan kanske, men fan, han är alltid bra. <laughs> Även om han har, som i den här filmen så spelar ju hans medverkan ingen roll Nej. överhuvudtaget. Men han är ändå där och han ger inte på bon någonting. Han förstärker den för att vi gillar honom, vi känner honom. Hade han varit ja. liksom en ja, hade han varit en ny karaktär så hade vi inte brytt oss det därför så tycker jag, lite jag tycker att det är lite pajigt Att money på en ska stå där och ja, böla Ja det är det, ja. Jag aldrig, att Om jag gillar någon tjej Som det aldrig någonsin har hänt på mig Kommer jag stå och böla när hon går och gifter Jo det kommer du nästa <laughs> Du känner mig för Ja exakt Nej. Du, kommer, du kommer sitta tycker... och läsa Playboy Annars skulle jag tänka på varje gång När den där bröllopsserien där. vad stor släkt Tracey måste ha. Det är så galet mycket folk på den här Men det bröllopsen. är bara maffiabossar. Och vad gör de i boken? Ja. Då gifter de sig på konsulatet i München. Alltså det är så jätte... Ingenting. Och här är världens pådrag. Ja. M och Draco ja, går och diskuterar är... Goldfinger-kuppen. Ja, det är också så. Fast där ska de väl, där ska de väl i för sig ha en ceremoni ja. sen i Skottland. Nej. I boken som sak. inte märker. Det hade ju varit lite ja. roligt om de hade med så här. Karen Bay kommer dit och... Nu dog ju i och sig som spelar Kareem Bay Pedro och men... Ta in Karen Bay, ta ja, in Quirrell ta in... Karaktären dog också <laughs> ja. inte minst. Ja exakt, exakt, jag menar det Så han finns ju inte där, varken skådelsen eller karaktären Men att de tog in liksom folk som har varit med tidigare Felix Leiter borde ju varit där framförallt Ja, det hade kanske också blivit... ja, ja exakt, det hade blivit lite flummigt Men kul hade det varit Men sen alltså, själva alltså, ja, Jag tycker det är jätte jätte bra Jag får en, en sån här ont i magen Känsla när jag ser det glada bröllopet Och det firas och så här. Jag, hatar ju, filmer med, ja, alltså, jag det... hatar ju filmer med sorgliga slut. Jag tycker, jag tycker inte om det. Och det är, visst, filmer har sorgliga slut ibland. Men jag tycker inte det är, jag tycker inte det är roligt. Alltså. Nej, alltså, jag, jag gillar ju, ju också sorgliga slut. Ja. Men jag, jag gillar faktiskt slutet. Jag tycker det funkar grymt bra. Med ett sorgligt ja, slut. Det enda som grämer mig är att man är tvungen att... Smälla in bond i högsta volym. Direkt nog har dött. Ja. Det känns... ja, det är, de, ja, där, där köper jag verkligen inte heller bond av någon anledning. Jag tycker det känns så. Alltså det... Det, är ju, det är ju ett hjälptema för bond även om det inte är hjältetema på samma mm. sätt som Indiana Jones och Star Wars. Men det är ju ändå ett hjältetema för en anti-hjälte som Bond är. Men där hade jag verkligen köpt att de slänger in Game of Time in the World. Ja verkligen. Ha, ja, det borde man kunde de ha gått över till bondtemat efter någon minut. Ja, eftersom det är en så bra låt och Barry var ju uppenbarligen stolt över den också så att det ja, jag vet inte riktigt. Men det Kanske känns det inte var Berry heller som fick välja. Det känns ändå väldigt skönt Nej. att de, de, de gick hela vägen. De tog med bröllopet och de tog med att Tracy dog ändå. Ja. Och att de gör det ändå väldigt väldigt sant till själva boken. Och hon dör och det slutar långt, Det slutar tragiskt Och vi ser aldrig om Bond gråter Eller om man inte gör det, men han är märkbart tagen Och det har kommit Såklart. väldigt långt Från hur det var i John och Till exempel och ja. Ja, riktigt, bra. riktigt, riktigt bra En sak man ja, kan det. tolka in av Bond till hans användning Är väl att han fortfarande är Bond liksom. Ja, det är nästan ja. det är De vågar de, de vågade väl inte riktigt Lita på att Publiken skulle köpa det där slutet Så att de vill väl etablera ja, sig exakt. Mm signalerar att det fortfarande är ni kollar på. Ja, mm. ja, det är li lite poetiskt kan man nästan säga ja. det. Ja. ja. Och jag tycker Laysenby gör, gör det ganska bra ändå. Ja, helt okej. Det är väl mest situationen som gör att det blir sorgligt, skulle jag vilja säga. I alla fall. För att det är, ju, ja, det, är, det, det, just... det är ju själva känslan av att de har. man har ändå sett dem i två och en halvtimme nästan filmen. Mm. Och så blir det ju, just eftersom det, de möts ja. i första scenen för första gången. Och det ja ju just den bilden som man ser liksom ja. med ja precis och så blodet i ansiktet ja. är ju... brutalt och ja. vi lämnar ju vi lämnar ju Leysenby's bond här det är som, vi, vi har honom i de här två och en halv timmarna som en egen karaktär på något vis och han är med om allting och sen slutar de med att han sitter där med sin döda fru i famnen och sen lämnar vi honom för gott det är som att vi har en self, vi har en självcentrerad bond i en ensam film ja. med allt där i det är spännande mm. Du knyter ja, ihop ju filmen väldigt bra Precis som är inne på där Hon är med ja, i första och jag Försöker sista ta livet av sig i första scenen Dör i sista scenen mm. ja. där är en bil då. Ja. Jag, jag ogillar ju sorgliga slut. Jag tycker det i sista scenen får ett litet Obehagligt skimmer över sig men, ja, men det, ja absolut men det ska Jag det. kan förstå att, att publiken Inte köpte det då ja det var inte det de... Ha, liksom. De har ju sett John Only Twice två år ja, tidigare, ja, där det är spektakel Vulkaner ja. Ja. Spektakel, så och grejer. Maximus. Spektakel Ja, ja, Och sen kommer det här slutet. Jag kan förstå att ja. de är väl förbryllade. Mm. Absolut. Det är ju som Roger Moore sa i någon intervju att folk vill liksom ha det som en godnatt-saga. Det ska inte förändras så mycket från natt till natt liksom, eller från film till film, utan det ska vara det ska vara lite samma, samma sak. Liksom. Hela, hela mm. filmsyn igenom. Man får byta lite karaktär, byta lite ställen. Men inte flyga iväg för mycket. Det sa Roger Moore i alla fall. Och det har han ju rätt i ja, ja, Men det är därför Bond-filmen håller. Det är ju många som säger att. Liksom, samma sak. Liksom. Bond. Alla filmer är ju ja. likadana. Och det är det Det är därför mm. det är Ja, det är ju det. Det är både dåligt på ett sätt, men bra. Eftersom de är så pass olika så att de ändå passar för alla. För att någon som gillar, ja. någon som gillar Moonraker kanske inte gillar Casino Royale. Eller Honor, Majesty, ja. Secret Service inte gillar Diamonds of Forever, till exempel. Så att det, det är ju det som är liksom... Det är det som är, ja, exakt. Och poängen med varför det funkar är ju... Variationen. Vad Ja, men det var någonting specifikt jag skulle säga. fan också. Ja, det kommer väl. Ja, jag, hittar, jag hittar det säkert. Men det är ju det jag gillar också med, för jag tycker det är riktigt, riktigt. Det är ju lite därför vi gör hela den här serien med, med poddarna är ju att gå igenom varför serien fortfarande fungerar. Ja. Och det får vi ju reda på genom att vi tittar på dem och förstår vad vi tycker, och sen ja, låter, det, låter, det, men låter det. det flyga vidare. Nu kommer jag på att. Ja, Poängen varför jag tror att Bombserien funkar. vilket är ju en ganska stor fråga: liksom, varför funkar Bombserien? Ja. Men jag tror att det är det att nu publiken har kommit att liksom förvänta sig no någonting. Men de vet ungefär vad de kommer få. Men det, är ju inte, det intressanta är inte att vi vet att Bomb kommer klara av uppdraget, utan det är hur görande, var görande på vilket sätt. Alltså det, ja, och vem görande med liksom? en, Ja, det finns en trygghet med att veta att. Jag vet ungefär vad jag får, ja. men jag vet inte på vilket sätt jag får det. Ja. Det är det som lockar publiken att komma vart annat vart tredje år. Ja, den största chocken skulle ju kunna vara att faktiskt ta död mm. på Bond en gång för alla. Men det är hemska tanke, det får man inte tänka. Men, nej, men Det kommer ju inte att hända. Nej, exakt. Jag, kommer ju aldrig, jag skulle ha det som om Bond dö. Folk har frågat mig många gånger på jobbet till exempel. Kommer inte Bond dö snart? Ska han inte dö snart? Och jag sa nej, men slutar serien så slutar han antingen tvärt eller så går han i pension. Och liksom, ja, alltså sluta tvärt Läger. menar jag då att då lägger de ner utan att det okay. är något slut. Film, och ni kommer ju komma till en punkt säkert när det blir en mega super -duper flopp. Säkert. De gör en kass ja. rulle. Ja. Så tar det. de en paus på... Ja, men så är ju ja, för sig. Men att de kanske, det kommer ju aldrig vara längre det kanske blir en tioårspaus och sen är publiken redo igen. Det är ju det. Det, det länge. längsta, ja. Ja. Så, länge, så länge de kan... Så länge de kan förändra sig och göra att det ja, Alltidens de relevant så kommer det inte att dö ja. Det är inget som visar på att de ska stanna nu ja, Jag är inte orolig alls Nej, jag är mest orolig för vilka sorts filmer vi får i framtiden ja. Inte att vi inte får några filmer Titta på dig Greg Wilson ja. ska, vi, ska vi lämna det här övergripande ja. samtalet Och bli mer fokuserade på det sista ja. som vi har kvar att diskutera Om filmen Nämligen musiken Ja Jag ska försöka fatta mig lite kort eh, Barry eh, John Barry alltså eh, Skrev ju musik till den här filmen också Men nu var ju som bekant inte Sean Connery med I huvudrollen eh, Och han bestämde sig ju för att Snabbt förstärka musikens bondska element Om jag får kalla dem det eh, För att just förtydliga det här som Postrarna inte ville säga Och teas teaser-trailerna inte heller ville säga Att det fortfarande är en bondfilm eh, Och ja, han använde till exempel bond som vi var inne på här på ett utmärkt sätt tycker jag. När man får se Bond för första gången i filmen. Spåret heter This Never Happened to the Other fallen. Och det låter så här. till den här filmen så skrev Barry inte bara en och inte heller två utan tre låtar och eh, alla användes eh, tror jag eller är det, faktiskt. Eh, majoriteten av filmen i mus eh, musiken i filmen majoriteten av filmens musik är uppbyggd kring två av dessa låtar. Eh, den första som hörs i filmen är musiken i titelsekvensen och den har vi ju spelat och varit inne på. Så att eh, ja, den eh, ja, tycker jag är bara att vi lyssnar på helt enkelt. Det som jag gillar med det här temat, det är egentligen att det är så fantastiskt bondskt som jag sa. Och Barry är ju bra på att skriva både bra melodier och motmelodier. Och det kändes lite som att han gick all in med det här temat, det kan ni säkert hålla med om. Och, ja, den första tonen som jag nämnde själv också är ja, den som efter Goldfigures inledning drar in mig i den bondska världen fortast. Och, ja, man märker direkt att det är en bondfilm helt enkelt och det var ju det Barry ville. Åstadkomma med musiken Så det tycker jag han lyckades med Men jag tänkte rakt upp och ner också Spela en del av de här spåren som har detta Tema som grund Så får ni höra de mest distinkta varianterna mm. Så var det där Ski Chase, Battle for Peace Gloria, Escape from Peace Gloria och Over and Out. Och som jag nämnde i avsnittet om John Only Live Twice så skrev Barry ofta ett actiontema som används i filmens stora actionscener. Och ja, det här är enligt mig hans bästa actiontema som jag var inne på tidigare. Och ja, den andra låten som ligger till grund för mycket av musiken i filmens mer romantiska delar det är We Have All The Time In The World av Louis Armstrong, med texten av Hal David. Och titeln som ni säkert också vet och lyssnar på i varsin nu är att de kommer från Bonds sista ord i boken och i filmen. Med den lilla ändringen att han säger i boken We've got all the time in the world men han säger i filmen We have all the time in the world. Och ja, den förekommer ju som tematiskt material för första gången när Bond och Tracy nästan kysser varandra på Bonds hotellrum. Då hör man bara ett par takter av det. Det är inget framträdande så. Och den enda gången man hör sången av Blue Armstrong Är i där Mellan Bond och Tracy Som ja, vissa av oss ogillade väldigt mycket Och andra gillar lite mer Men jag tycker vi tar och lyssnar på låten We have och i resten av filmen så förekommer det och spelas för att understryka just Bonds och Traces kärleksrelation som musiken har hintat om redan innan. Man till den. Och jag tänkte att vi också kan lyssna på ett par av dessa varianter. Så var i spåren Journey to Glowful Sideway. We have all the time in the world: The James Bond-theme medley, Bond and Draco, Draco och Bond settles in. Och jag tycker We have all the time in the world det är en av de vackraste låtarna som förekommit i en Bond-film. Och kombinationen Barry och Armstrong är enastående egentligen tycker jag. Det passar, gifter sig så bra. Och Barry själv har senare också sagt att låten är en av hans favoritkompositioner till Bond-serien. Dels ja, för att han gillar låten och för nöjet att jobba med Louis Armstrong. Och den sista låten som jag tänkte gå in på lite kortare eftersom den är dålig och bara är med <laughs> på ett par enstaka ställen i filmen. Det är Do You Know How Christmas Trees Are Grown som sjungs av en danska faktiskt, Nina, artistnamn Nina, tillsammans med en barnkör och låten förekommer som dietisk musik i två scener det är först när Bond kommer till Schweiz som Sir Hillary Bray och sen när han försöker undkomma spektrumännen där på julafton julfirandet och den låten låter så här La la la la la la, la. la, la, la, la, la, la, la. Do you know how christmas trees are They need sunshine. Sunshine can't grow christmas trees alone, they need Rain drops can't grow christmas trees, here's the reason why, in the winter rain will freeze. Och eh, and ja, det är inte direkt Barry's starkaste, om man ska vara snäll då, och barnkörn, ja. Av någon anledning så lyssnar jag på den, i alla fall en gång på julen. Okej, okay, ja, och det är många som tittar på filmen för, över, jag att... Ja, det är också det. Men jag, jag, jag, jag förstår ju varför den ska vara där och, och vad den gör. Men jag tycker barnkören förstör för att de, de låter bara ja, ja. De ju bara ja. dåligt de är ju ute och De sjunger ju bra. Hon så... Hon sjunger ju rätt bra, lite som Nancy Sinatra. Ja. Men barnkören kommer ju in och sjunger fyra olika toner i, i, i referengen. Så det blir ju det blir inte bra alltså. Nej, det gillar jag inte. Men visst, den, den alltså Barrys komposition kan man inte klaga på egentligen. Det är ju mest... Framförandet. Exakt. Ja, exakt. Men ja, vi lämnar den tycker jag. Ett annat spår som jag måste nämna det är spåret som heter Gumballs Safe. Den scenen var vi också inne på. Och Barry återigen använder sin beprövade teknik och bygger upp ett spår väldigt, väldigt långsamt. Och ja, allt som oftast gör det med bravur. Och det är ju ett väldigt enkelt spår egentligen. Men nya instrument tillkommer allt eftersom och bygger på spänningen. Och jag tycker vi lyssnar lite på delar av det spåret. Kola mug synten mm. du kanske ska prata om det Nej, ja, jag tänkte, jag tänkte det? nämna det sen tror jag. Jag tror, att jag, ska... ja, jag tror att jag ska lämna det. Ja, då pratar vi om den sen. Den är jäkligt cool. Ja. Och ja, i alla fall. En, en rolig sak som inträffar det var vi också inne på här tidigare som jag vetligen aldrig inträffat förr eller senare i en Bondfilm är att en låt från en tidigare Bondfilm förekommer som dietisk musik. Att just städa den här, den här lilla korta, eh, fast med mänskliga proportioner, eh, eh, står och visslar på Goldfinger medan Bond och Dracos män går förbi. Eh, så det tycker jag ni ska lyssna efter när, när ni ser filmen nästa gång. Men jag kan ju dra det där med mog eh, faktiskt, när du ändå sa det. Mm. Eh, för det som framförallt är mest intressant med filmen och framförallt titelsekvensmusiken är eh, instrumentet helt enkelt som för första gången användes i större utsträckning i en stor film. Det var ju Synthesizer, eller Synth som det heter. Och ja, den är, det, det blev ju liksom en, en grej att använda det i alla 70-talsfilmer sedan i princip. Väldigt många filmer som använde det på 70-talet sen i alla fall. Och nu är det ju helt, ja, helt naturligt att använda det i film. Så det är kul att veta vart det, vart det var med första gången i en stor film Ja, det ger ju så otroligt karaktäristisk sound till det här. Till filmen, här filmen, ja verkligen. Det håller jag med om. För det, den spelas, det är ju flera, dels så är det ju... Liksom riffet i temat ja. som har det. Och så är det, den spelar bondtemat. Och den, och det är den här gamble Safe. Den används så snyggt, vävs in i ganska mycket av musiken. Ja, och så är det, så är det. Och ja, som jag sa tidigare också. Den enda gången då jag faktiskt rent ut sagt stör mig på musiken i filmen. Det är när man helt, ja, Slänger in originalinspelningen av James Bond-temat under attacken på Pisklården. Det är helt oribelt om jag ska vara ärlig. Dels att det är James Bond-temat i en scen som enligt mig borde innehålla något mer spännande. Och inte James Bonds eget tema. Men också för att klippningen av temat är, är riktigt usel. För musiken upphör ja, musiken upphör ibland för att, för att sedan återkomma längre fram. Och när den väl slutar... Ja, den bara spela den två gånger på Ja, exakt. Gången. För när, man väl, när den väl slutar, då lägger man in slutakoret helt ogenomtänkt. Nej, det är inte bra. Det är inte bra. <här> Men till något roligare. Mitt favoritspår. Och den här filmen är också helt omöjlig att utse ett favoritspår ifrån som det har varit nu senaste gångerna. Och dels för att filmen är så lång och innehåller mer musik än filmerna innan. Men mitt favoritspår är ändå musiken från titelsekvälsen. Och... Ja, det är spår som på soundtracket heter On Her Majesty's Secret Service bara. För ju mer jag tänkte och vred och vände på all musik i filmen så insåg jag att det var det här spåret eller Louis Armstrongs låt som skulle bli favoritspåret. Men filmens huvudtema är ändå det som drar det längsta strået om jag ska vara helt ärlig. För att det just som vi var inne på sitter helgjutet i filmen. Och det är verkligen musikaliskt. Ja, det cementerar verkligen musikaliskt vem Bond är. Det är helt grymt helt enkelt. Ja Det känns det... Skulle kunna ha varit 007-temat. Ja. Ja, ja, definitivt. Och det, ja. Alltså det, mm. det, det sammanfattar ju mer vem, vem han är, tycker jag. Mm. Än 007-temat. Ja, Jo, det är det, det, är det, verkligen. det, ju, ja, det känns ju verkligen. Det känns ju verkligen bondigt. Ja, jag tycker det, det är det som jag sa. Jag skulle hellre sett någon annan musik som är mer spännande då antagligen i, i Honor of det här temat då, då i Piscoloria Fighten, en originalinspelning av bondtemat. Det känns så på något sätt. Men nu sitter ju säkert alla ni där hemma Och bara ja, ja, ja åter ja, jag har hyllat John Barry nu I fyra avsnitt i rad Och nu ni som av någon anledning har något emot John Barry och hans musik får helt enkelt hantera det Men nej, sk skämt åsido Skämt och <laughs> Men nu fortsätter att hylla. <laughs> Men Barrys musik är helt, helt Enligt mig en stor beståndsdel i James Bond-seriens framgång Och ja Två ord som kommer till mig när jag tänker på det här soundtracket Det ena Det är komplexitet Eftersom det här soundtracket verkligen är komplext och intrikat med, med en del snirkliga melodier. Men i grunden bara två teman egentligen plus James Bond-temat. Och också som jag sa i John Live Twice-avsnittet att det är ett av de mest välbalanserade soundtracken. Och verkligen är varierat och intressant rakt igenom. Och eh, det andra ordet som jag kommer att tänka på är mognad. Om man nu kan använda det i musik, men... Det här soundtracket är med god marginal ett av de mest genomtänkta, mogna soundtracken. Ja, mog kan man ju säga om man vill, mogna. Men eh, mogna soundtracken som Barry skrev till Bond-serien. Eh, och man märker att Barry förstod att det var en helt ny känsla i filmen. Och som många andra då i filmteamet tänkte också. Eh, han kunde inte riktigt göra exakt som han gjorde i sina tidigare filmer då. För det behövdes en mer emotionell tyngd, eh, seriös och ja, ibland brutal ton som plockats fram i filmen. Och det gillar jag. I till exempel då, som vi var inne på inledningsscenen, också på spåret This Never Happened to the other Otherfell så, så är det väldigt märkbart. Jag tänkte spela lite av den fight-musiken från This Never Happened to the other Musik att det är en lite mer brutal ton det är, det är ju bondkämpa för livet liksom och ja, soundtracket är helt utomordentligt bra och det är ju som jag sa om Jolly Liffreis väldigt balanserat och varierat och musiken känns väldigt modern och brutal när den behöver vara och vacker när den behöver vara det och Barry är verkligen i sitt esse jag kan inte riktigt tro för det men jag har inget annat mål, jag ger det här en 10 av 10 punkt, slut Over and out som man kan säga. Det här var väl första gången som producenterna eh, pushade för en Oscarsnominering. Yes, det stämmer. Och det tänkte jag faktiskt säga att det är, det, är, det är ju ett av dem. Även om You Only Twice, till viss del skulle kunna ha varit nominerad för. För det är ju bra musik. Om man, om man kan filmmusik, eh, som jag tror att jag kan, så, så tycker jag ju ändå att det är. Det är, det, är ju, det är ju Oscars kvaliteter alltså. Det är ju en bra låt. Det är till och med två ja. bra låtar. Det är ju ett tema och en låt. Och samma sak i Jolie Love Twice egentligen. Så att det, är ju inte något, det är ju inte något att skämmas över. Liksom. Verkligen inte. Hade det varit i en film med Connery så att, och filmen hade blivit bättre mottagen så hade han ju tvekelus blivit i alla fall Oscars nominerad. Ja, ja. för han, det var ju inte så att han inte fick Oscars alls. Det var ju bara för Bond att han inte fick Oscars. Mm. Han hade ju till och med vunnit en för The Lion in Winter som var 68 tror jag. Mm. Om jag inte helt på Och det var ju ett år innan bara. så att Han var ju uppenbarligen uppskattad av Györen, men ja man ska jobba på rätt sorts filmer av någon anledning eller jobba med Spielberg innan man en del Oscar. <laughs> Nej, jag eh, jag håller med. Eh, jag tycker nog det här är mitt det bästa, mitt favorit soundtrack. Det är 10 av 10. Bara att jag hyllar ni får åter med hur mycket ni vill ni som lyssnar, men det kommer hyllas nästa gång också. Sen kanske det blir lite mindre men. <laughs> men vi får se. Jag lämnar över för mig för den här ja. gången då. Jo, ja, jag kan bara stämma in i hyllningsdjuren och skulle jag välja ett favoritspår utöver Titelspåret utöver We have all the time in the world till jag säga att det tveklöst är Over and out ja. Som är det bästa Jag vet, jag, Det här är sånt det är också ett av de scoren Som jag återkommer oftast till mm. eh, jag, jag, jag vet inte om jag vågar säga att det är Bäst Om det inte är bäst så är det kanske andra bäst Vi får se Det är en solklar 10 av 10 i alla fall Ingen snack om saken Det är Ja, jag tror, ja, ja, där, ja, det tycker jag, ja, men det är samma sak där, jag, man, jag, ja. jag, jag, vet, jag har inte tillräckligt med superlativ, för hur bra det är, liksom, nej, eh, så att, eh, John Barry i sitt S, ja, verkligen, vi är eniga, mm. ska vi gå över till att sammanfatta filmen då, Ja. eller har vi någon mer, nu kör vi, ja, yeah. Eh, då tycker jag Emanuel kan få börja Ja, och hur ska man då knyta ihop två stycken avsnitt eh, Om en och samma film det, Vi har gått igenom mycket Och det tänkte väl på förhand att det, vi skulle säga mycket om den här filmen För den är kontroversiell Den är antingen avskydd av många med, Eller väldigt älskad Och jag tänker bara på min första upplevelse med den här filmen Och jag kan inte bortse från den Hur pass otroligt det var Vilken sensation det var att se en Gammal Bondfilm för första gången och Det lever fortfarande kvar och Om inte Det finns små Fadäser i Under Majesty's Secret Service Och det är till exempel biljakten Några små tekniska problem Här och där Lite tempofattigt uppe på Peace Gloria men, men i övrigt så är det, det är väldigt små, små detaljer för att vara en bondfilm I övrigt så är den här filmen väldigt, väldigt nära perfektion jag, jag tänkte på det när jag såg filmen här senast för två dagar sedan Att vi behövde inte ens komma till titelsekvensen Och jag rörs direkt av välbehag För den här filmen, den håller en så pass hög nivå som är svårt att mäta sig i övrigt med bondfilmerna. Speciellt om man jämför vad som kom tidigare. Och vad som kommer direkt här efter, Så sticker filmen verkligen ut i dess egen sinnerhet. Det är just. Vi har en bond som bara spelar rollen en gång. Vi har musik som är annorlunda. Fotografi som är annorlunda. Regi som är annorlunda. Allting sticker ut och gör den här filmen. Unik. Det är som att skulle man välja. En Bondfilm, kanske inte som Signifikativ för Bondserien i stort För det är den verkligen inte Men skulle man ta med en Bondfilm Till en öde ö, där man ska förklara Allt vad en Bondfilm kan innehålla potentiellt Så skulle jag nog ta med under and Secret Service För att den är så pass helgjuten På alla nivåer Och där filmen inte riktigt lyckas Lyckas ändå boken Som jag sa i början På förra avsnittet att Det är ett bra komplement Helt enkelt, jag kan ha både och Och ändå få ut, då får jag ut maximalt Av den här berättelsen Och ja Jag kan inte komma med någon Övergripande kritik det är, Jag kommer säkert komma på någonting I efterhand någon gång Men just när jag försöker sammanfatta Allt det vi har sagt Under de här timmarna i de här två avsnitten Så känns det som att Honor Majesty's Secret Service är den mest helgjutna filmen Hittills och förmodligen under många filmer framöver också för jag ser inte att någon annan film kan komma och konkurrera varken rent tekniskt eller rent storymässigt för att här sitter det verkligen perfekt vi har välsynna karaktärer en handling som ändå lyckas fundera trots dess omständigheter och vi har sofistikerad regi bra foto, bra musik filmen står på sina egna ben som ytterst ytterst få filmer i vår scening gör och den lyckas använda vad som är typiskt Bond men ändå vad som är typiskt en bra film och lägger ihop det till den perfekta mixen. Så att för mig är den 10 av 10 och jag, den är topp 3 definitivt och kommer den hamna utanför, utanför topp 3 när vi väl är klara och när vi väl sammanfattar serien då kommer jag göra någonting. Någonting galet som vi får komma på under tiden i sådana fall För just nu så är den Du får åka till Bahamas eller någonting Ja men precis, för den är, den är så pass Gedigen på alla plan att Det är en 10 av 10 Och det finns nog ingenting som kan Plocka bort den från min topp 3 Under en oöverskådlig framtid Oöverskådlig framtid Oö Ja precis ja, Det är bra. Över till Emil Ja Ja Uh, ja Till att börja med så tycker jag väl Kanske att det här är en av de filmerna Som jag har lite Svårt att komma in i Men när man väl kommer in i filmen Så är den helt fantastisk uh, Det tar ändå Kanske fram tills ja, Någonstans advokatscenen Möjligtvis ända tills Pisklår Tills jag verkligen, verkligen känner att jag är inne i filmen uh, men jag tycker i sin helhet att det är en fantastiskt bra film. Eh, det är jättebra actionscener. Alltså vi, vi har ju... Det känns nästan löjligt att försöka sammanfatta allt det här. När vi har, ni har snackat om den här filmen i... Ja, vad blir det? Mm. Fyra timmar. Och <här> sen försöka sammanfatta det här på kanske 30 sekunder. Eh, men så sagt, bra actionscener... Alltså det är så mycket den som funkar. Det är bra skurk, fantastiskt. En av mina absoluta favorit locations med Piss Gloria. Eh, fantastisk musik. Eh, jättebra skådespelarensammel. Men så är det ju att jag har lite svårt att komma in i filmen, och det drar ju ner det. Eh, och så är det ju det här med betyg. Min spontana känsla när jag var klar och. Ja, efter att jag hade funderat. Jag hade jättesvårt att betygsätta när jag var klar. Men när jag, när jag väl hade funderat lite på det så. Tänkte jag, men jag ger den här en åtta. Sen när vi har lite om den så vill jag ju nästan höja det till en nya. Men det känns som att jag bara målar in mig själv med, i ett hörn oavsett vilket betyg jag ger. Och på något sätt så måste jag ändå försöka och hålla mig till den känslan som jag hade en stund efter att jag hade sett filmen. Och då var den en åtta. Så den får en åtta av mig. Eh, Rickard? Ja. Um, det, det svåra för mig... Är att jag kände att jag målade in mitt hörn med Thunderball. Som helt plötsligt jag slängde upp på högsta betyg. Och då kan jag... Då, ja, jag spiller bönorna direkt. Som man säger på svenska. Jag ger den här filmen 10 av 10 också. Vilket blir då att jag har tre stycken 10 av 10 filmer på 60-talet. Vilket känns väldigt, väldigt mycket så här... Men nu får det vara så just nu? Det kommer inte att fortsätta så på 70-talet, kan jag avslöja. Inte för långt tror jag. Nej. Jag tror för Spoiler alert! Ja, ja, ja, ja, exakt. Jag har en förbläst för 60-talsfilm överlag, så det är inte, jag är inte jätteförvånad. Men det, det som gör den här filmen, varför den hamnar där uppe och slåss om... Kanske, ja, kanske första placeringen, jag vet inte jag har, det är det som är svårt, för den har den har seriens bästa musiktema det är otroligt viktigt för filmen, den har seriens bästa actionsekvenser den har seriens bästa kvinnliga huvudroll, den har seriens bästa location som Emil sa, Gloria um, den har seriens bästa story. Och nu menar inte jag kanske främst Blofelds plan. Utan mer Skölla ja, Bonds karaktär. Och hur den storyn utvecklas. Och det, det är en väldigt episk film. En väldigt fin film. Um, och det... det... Jag kan liksom inte göra så mycket annat. Den måste få 10 av 10. För den har så otroligt mycket kvaliteter. Och det som är svårt. Är att, liksom få, att jämföra den. Med From Russia With Love. För att. From Russia With Love har Sean Connery. I hög form. Eh, och From Russia With Love har. Red Grant som skurk. Och From Russia With Love har tågsekvenserna. Alltså. De två filmerna kompletterar varandra så fantastiskt bra. Men Honor of Majesty's Secret Service är för mig en mer bondig eh, action-äventyr. Eh, vilket gör att det här är en bombfilm som jag har sett väldigt många fler gånger än From Earth's Love. För att det är det jag söker i när jag vill se en bombfilm Då tänker jag mig de här... Liksom, Skidjakterna, attacken på Pitsgloria Pitzklor, eh, um, det är så bonskt och det var kul att du sa det Emanuel, alltså det, det här med vilken film skulle man ta till en öde ö. jag skulle ta den här för den har, den är kanske inte den, den bästa men den har allt, den är så ikonisk för mig, det här är, jag vet att många inte tycker att det här är en Bondfilm i sin rätta bemärkelse. Men för mig så är det det. det här är liksom... Så här ska en Bondfilm vara. Det är så mycket ikoniska scener. Så många häftiga scener. Spännande scener. Sen kommer jag inte kunna besluta mig för... Om den är bättre än för Marswood Love eller inte. Så de får väl hamna på en delad första plats kanske. 10 av 10. Över till Otto som ska dra ner oss på jorden. Oh, ja, alltså... För, som jag sa tidigare i förra avsnittet var det, tror jag. Eh, då skulle jag ju ge filmen ja, ett av 10. Jag tyckte det var värdelös för fyra år sedan, fyra, fem år sedan kanske. Men nu tycker jag, och som Emil faktiskt, så har betyget säkert gått upp en poäng genom den här, ja, de, här mastodontpodden. Eh, jag skulle nog säga att... Nej, den är, den, är, den är väl lite bättre än godkänd, skulle jag säga. Och det blir ni säkert chockerade över för att ni tror att jag tycker illa om den. Men jag ger den nog ändå 6 av 10. För det är en ganska Oj, bra film. Det är ju det jag trodde. Ja, men det är en, ja. jag kan inte, Man kan inte blunda för att det är ja, en väldigt bra film med musiken. Jag är ju soundtracket 10 av 10 och tycker det är ett av Barrys bästa. Jag tycker Diana Rigg är bra, jag tycker Brooke är bra. Jag insåg ju att jag tycker ganska mycket är bra. Jag tycker att det finns såklart. Det finns ju ingen perfekt bondfilm Men. Som sagt var, ja Jag skulle inte ta med den här till en öde ö, det skulle jag nog inte Men, jag skulle nog ändå Den jag skulle ta med till en öde ö, det är nog jag älskade spion för att jag gillar den mer Jag gillar ju Iskallt uppdrag mest, men ja Det är spelat med en sån här film, man kan se hur många gånger som är Men jag tycker, ja, jag ger den 6 av 10 och säger inte så mycket mer Alltså nu, nu när jag funderar på det, alltså vilka filmer jag egentligen tycker är bättre Så Kanske jag egentligen borde ge den här nya istället. Det är, inte, det är inte så många filmer jag tycker är bättre egentligen. Men vi har ju, vi har ju, vi har ju sammanfattningsavsnittet så att du kan ju korrigera det. Ja, ja, ja jag, ju, jag inser att jag kanske inte borde ja. ha satt Thunderbolt på 10. Jag vet inte, det, det är jättesvårt. Vi väntar till podd nummer... <laughs> ja, inte ja nummer det är skitsvårt. Längre, men till sammanfattningsavsnittet. Men Jag känner som så att nu har vi diskuterat ja. Honor Emergency City Service i drygt fyra timmar i sträck. Och jag borde vara helt slut Jag borde väl tum Jag borde vara helt läs på den Men jag känner att jag skulle kunna Gå och kolla på, på filmen den. Jag skulle kunna titta ja. på den precis nu faktiskt. Jag, känner, jag fick lust att återbesöka den Nu när jag tänkte på den Och nu när jag summerat filmen Jag, jag skulle kunna kolla på den och Njuta in tisdagen med den filmen Ja, <laughs> ja nej, Jag är lite mosig ja, Jag är fan också mosig Jag är sjuk jag också var ni märkte ju på mig hur jag gick igång i början av podden. Jag var ju. Men det är jag säger som jag alltid gör. Hela podden ska ju gå ut på hylla det som ska hyllas. Och såga det som ska sågas. Jag tycker du har sågat för lite Ja Men Ja. Jo jag vet. Ja faktiskt. Man ville ju att du skulle vara lite. En klassisk hårtork Nej, det blir ingen sån. Idag, ja. jag får göra er besviken Ja Så Det här är inget jag kan Du lägger in en veto på mina åsikter De är för, de är för bra, de, ska inte, de är inte för dåliga ja. Nej, men jag tycker George är blir trä Han är ja. sämst bond av alla Jag tycker att tekniken Strular här jag tycker, Den är dålig, tekniskt Fjord bara Jag tycker den är, den är inte behaglig att titta på Urs. Nej, ja. det är inte bra de där, Tack, ja. <laughs> Tack. Ja, det var nej, nästan är det, det jag ville vi, höra ja, 6 10 eller 5 10. nej det blir nog 6 10 Men um, vi får se, Jag kanske har du börjat... Har du någon epilog på dagen också? Ja faktiskt, eh, jag skulle vilja se fortsättningen på Om Tracy hade överlevt mm. Och så hade Diana Rigg varit kvar Savalas eh, med sin eh, krage Men Conrad är tillbaka lite plötsig Och helt plötsligt har Diana Rigg som fru Åker till Las Vegas och är där typ i tre veckor Och träffar Willard White och allt det händer i, Med Diana Rig. Det vore kul Inte att uh, hon Jag är med är barn sett. Och Bond är en medelålders Engelsk pappa I ett brunt engelskt hem Nej, men hon är med barn, de åker till Las Vegas Plenty och tool får vara barnmakt uh, <laughs> Ja, det blir perfekt ju Det är kul, det är roligt, vad fan Vad <laughs> gör Mr. Winter och Mr. Q? Ja, de dom <laughs> Jag vet faktiskt de håller på med mm, den de ja. där BDSM podden som du så att det det... Ja, just det det Är en sak som jag har tänkt på faktiskt. Okej. Okay. Apropå eh, just det här med just det här med att att juggle twice on a a the Mercury Sagittarius och Damon forever de passar ju liksom inte ihop. Nej, inte alls. Alls. Nej. Utan det finns en alltså det finns en jättelogisk ordning en ordning man skiter i vissa filmer. Ja. Man kollar på Dr. No. Från Marshal's Love, Thunderball, On Her Majesty's Secret Service och For Your Eyes Only. Då har man liksom. Blåfälld. Det knyter sex ja, liksom. Då har man den riktiga av det riktiga Vad blir det. Sex Quintetten till ja. och med. Det är quintetten, ja. Jag har fem filmer. Ja. Eh, då funkar liksom det, det narrativet för Bond och Blowfeld utan att man slänger in. Mm. Um, Bond i Japan och det är ju tydligt att For Only Att det är, det är en uppföljare ja. Till On Her Majesty's Secret Service ja. För det är en blowfeld Med nackkrag och sitter i rullsen Jag har inte ens tänkt på det. Ja. det Nej. Alltså jag har ju tänkt på att det är en uppföljare Men jag har inte tänkt på den ordningen som du sa För bondkaraktären är ju lite Lik där faktiskt Även om det är Roger Moore i en av ja. så är han väldigt klass Exakt, klassisk bondig liksom och filmen filmerna passar väldigt bra. Ut. Ja, det ska, det ska jag ta med mig. Är du med om det? Däremot kan vi väl också bara nämna det. I och med att du, Rikard, sa någonting om att du hade gett 3-10 ah. gjort i filmerna på 60-talet. Och i och med att vi lämnar 60-talet så kan vi väl säga att det inte är så God. konstigt är... egentligen. För 60-talet är ju det i Särklass ah, ja. bästa bonde sedan Ja, du är Ja. Ah. Det är ju så. Ja. Ah. Nu, det blir lite mer, nu, nu, nu är det är lite torrigt. mer bra uh, Exakt, lite, nu är det lite varannan film Lite är hyfsad Och sen är det lite annat skit typ. Ja det kommer bli ja, det blir kul mm. Ja i ja, nästa just. avsnitt kan jag lova en rejäl sågning alla. Ja det blir... kommer vara ja. intressant Att höra vad ni tycker ja. <laughs> Samma här faktiskt Ja <laughs> eh, men då får vi väl eh, Som brukligt tacka från Sweden We Love Och ja. äh, Agent nu. Och ja. eh, vår Anton och och lagt sig. Som eh, <laughs> har gjort ett jäkla jobb under de här fyra timmarna. <laughs> ja blir ju mycket. mycket. Ja. Nej, men det fanns ju som sagt, så ja. mycket att säga om den här. Så... Han, har, han har somnat i studiorummet kan jag säga. Han sitter och sover du ja, ligger och ja. fotförställningen ja. här. Så... Oj, oj, oj, vad måste man är i skallen. Ja. Nu har man släppt så... ut båndgulls det räcker. Ja. Så ses vi, ja Du får se hur vi gör med nästa film Om vi ses som en vecka eller om två veckor Vi snackar om det, återkommer yep. eh, Vad återkommer vi med då? Grundämne? Nej det är inget grundämne Ett till grundämne. Det är inget grundämne? Nej, inget grundämne ja. Men vi kommer, få, vi kommer bli sjuka och få en viss feber Ja det kommer vi få In, Inte Jönsson ligan med guldfeber nu och kan, vi inte, kan vi inte bara snacka Jönsson ligan istället? ligger? får diamantfeber Ja den <laughs> eh, den vill jag se. Ja. OBTQ och diamanter, visst stod det så. Ja. Ja. Det, det är någonting sånt ja. Mm. Så det, ja. det är det Då mm. ja. drar vi till Las Vegas i alla fall. Ja, håll hårt i promökena för nästa ja. gång så spelar vi oss i Las Vegas. Så. hörs ja. vi då Eller blir om än två veckor. Yes. Det får vi se. Uh, hey, hey, Har det gått? Har du bra. Hör ni det Hej då. Just jag där dit